Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentanfea. Radio Calimera. Alternativa.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 Pois, benvidas, benvides a todas, a todos e con esta declaración de intenciones a la que nos sumamos de Sainza, nos tamén queremos xogar. E es que, a verdade, pensamos que moito mellor anirían las cousas, no? Si, si xogáramos máis, nos apertáramos, estiguéramos en las rúas, ri, riendo, sendo, pois pues eso, non? ese xogo de, de, de atoparse, de, de ser nos, eh, eh, non perder nunca a esa mocedad, esa, esa rapaz, ese rapaz, ese rapazo que, que levamos, rapaza o rapace que levamos dentro, eh, estar aí la importancia do xugar, porque eso é o que queremos nos, porque cando os adultos toman la palabra Como ven, nos dice o Cenzar, a verdade, es que cheira moi mal. Aire, auga, et terra, limpas. Aire, auga, et terra, limpas. Aire, agua, et terra, limpas. Con as xente asolagada polos encoros. Portomarín, que de viño a sin pero también por la gente loitadora de este país que salva o territorio Corto Oesto, Berro por Toro Oesto Toro Pino, Berro por Toro Pino. Casalonga sin merda Berro por Casalonga No vamos eólicos sin discriminadamente Contra las líneas de alta encima de nuestras casas. Sabadilla. A verdade é que cando comenzamos esta, esta viaje lo, nos sapoconchos aquí na Radio Calimera eh, estábamos tamén un pouco, eh, pouco a pouco o programa está sirvendo para, para ir coñociendo as diferentes realidades, as diferentes loitas do, do que pasa tanto en, en Compostela como en toda a xegua contorna, non? Eh, ben, en este en este conocimiento pues a, hay uns, un par de, de días eh, llegábamos no eh, entraábamos ¿no? de la noticia de la convocatoria de una, de una concentración el eh, próximo lunes 14 de febrero a las 12 en, en miramontes eh, y por, por qué esta concentración Pois pues ben, a verdade é que, investigando un pouco, vimos que, que hai unha plataforma, que la plataforma de afectados polo Betedoio Santiago de Compostela Miramontes, e que os levan xa, eh, hai anos en, en, en unha loita, non, de pues de, de demandar que, que esta zoa y que este lugar eh, realmente sea secha o, o, o pueda ser eso que en un, en un principio se promotía ¿no? un, una zona de, de, de, de pues eso ¿no? de, de respetar la naturaleza la contorna cuando se ha convertido, eh, con los años se eh, ha demostrado, en, en todo contrario. no Un lugar donde peligra a salud, donde a gente que vive muy preto o no tan preto, es decir, pues teñen que soportar os olores, a, a, a paso de camiones... Bueno, una serie de, de, por decirlo suavemente, de inconvenientes que no, que no debían ser... Pero, pero que, que son ¿no? e, e o último é pues que, que, que ven como cada día eh, durante moitas fases do, do día pois pues, pasan eh, verdaderos eh, xigantes de, de camións ¿no? por, por las rúas e por la, por, a, a, a preto de, de as casas de, de a zona e eh, a máis cuando o, o tribunal ha reconocido que que non, que isto non, non, non pode ser, e que non poden pasar os camións de, gra, de gran tonelaxe por, por, por, por la pista, pois pues, xa van camino dos ou treinta días que, que a sentencia eh, dixo isto, non? Eh, e sigue sen, sen e, executarse, e por eso ah, desde a plataforma de afectados polo vertedoiro de Santiago Miramontes, es de Ferusa, de Orural de Santiago, pois pues, convocan a esta manifestación. E nos queríamos pues, un pouco coñocer Eh, sobre todo a situación que, que vive a, a xente de que vive Por la zona e por la, la contornada Para iso, agradecemos E eh, já contamos con nos eh, Con Santiago Gregorio López Blanco Ele es membro da plataforma de afectados Polo Bertedoiro Santiago de Compostela Miramontes Ainda que, que nada, mo, mo bo día eh, Santiago Hola, bon Nada, pues un pouco eso eh, Vimos a, a convocatoria de, Da manifestación Eh Pero si queredes un pouco, porque vimos que, que esto é es unha loita que, que le vais hai moitos moitos años, eh, o, o tema do, do vertedoiro, non? Porque a verdade é que que esta é a última, pero son moitas a, a, os problemas que xenera o vertedoiro para toda a xente que vive, que vive a preto del. Bueno, vamos a ver a nosa esta pelexa coa, con esta instalación que hai, que les chaman medioambiental para máis imbrias, ainda encima, tomando xa pelo a xente. Pois eh, levamos desde o ano 2015, e as problemáticas nosa noite, bueno, foron de todo tipo, moi variadas, incluso moi xocantes. Non, se, desde un principio que ninguén creía no que nos decíamos, eh, trataba, eh, tachábamos de alarmistas, casi, casi de provocadores, de non sei cantas cousas máis, E incluso nas institucións Cando falamos de institucións falamos de conselhos Falamos de, de, de asuntas de Galicia Sobre todo a Consellería de Medio Ambiente Que non creía para nada nos Decía Simplemente que as inspecios eran frecuentes Que todo estaba ben Que todo se perfectamente A empresa decía que era exemplar, que era un modelo para toda España e incluso para toda Europa, hasta o punto de incluso pretender pues, facer visitas guiadas para demostrar o seu manejo desta situación, o tratamento que fazían do lixo. E, por tanto foi unha empresa así, además moi disigual. non? Eran uns cuantos veciños, poucos, digamos, 20 veciños en permanente atención co tema, A cousa empezou alá polo, polo 2015 eh, visitando a zona en donde se está a facer este esta falcatrugada. Visitando porque además non tiña terra perimetral nin nada, estaba aberta e entón eh, eh, como escoitábamos daquela os cheiros eran diferentes aos da Cora. Escoitábamos ruido de máquinas, sabíamos que ali había unha canteira, pero escoitábamos o ruido de máquinas empezou a aparecer tamén pola cara ao río lixiviados provocados pola materia orgánica depositada sobre o monte, entón, pois fixos e unha visita e observamos como aquelo era escandaloso, o sea, era calquer cousa menos unha zona de tratamento de lixo era moreamento de lixo e enterramento de lixo no? A partir aí o que o que nos plantexamos foi pois eso, buscar a maneira a través de encontrar a lixivación correspondiente a sistemas para ver en donde podíamos meter baza e, e eruditar xa por camiños diferentes o que era simplemente reclamar personalmente. E atopámonos, eh, vou a ser un pouco longo, na pero creo que necesita un pouco de histórico, digamos, isto. Sí, sí, atopámonos no, no Concello, unha visión diferente, ou había unha xente que creía en nós, entrámonos cando, cando chega Martiño Noriega, e personalmente... Interésase polo tema e cree no que nos lle decimos. O xa, nada máis entrar, pois, digamos que non pon en a nosa opinión, cousa que non atopáramos hasta aí nunca. Non? Entón, a, a cuestión empezaba, nos buscábamos entorpecer o máis posible, o, digamos, a actividade, porque sabíamos, pola observación, que a actividade que se estaba desenrolando aí era calquer cousa, non un tratamento mm, respetuoso que a natureza no. e sabíamos que as consecuencias que va ter para nós eran permanentes e, e graves no. Entón, de acordo, coa, de acordo tivemos varias entrevistas con diferentes membros da Corporación Municipal Tuvemos tamén varias entrevistas coa Consellería de Medio Ambiente e fomos, e fomos avanzando. Tomemos tamén a sorte de atoparnos con xente da universidade, un me sobre todo, Serafín González, que foi en todo momento a nosa guía a partir de aí, que se implicaron directamente e que estiveron con nos incluso presencialmente en nas reunión E aí xa eran argumentos digamos, académicos, xa eran argumentos que non valía só decir os técnicos, eso se pois está ben porque as nosas inspeccións están ben e tal, porque a opinión desta xente era moi formada e, e contraria ao que se estaba predicando, por exemplo, desde os técnicos da Consellería de Medián. A presión para pa a Consellería aumentou cando eh, a través de Martiño Noriega, a través da, da, da Alcaldía, se fai unha auditoría externa libre a través dunha empresa que comproba que todos aqueles datos que se manifestaban por parte da propia empresa, dicindo que era exemplar, e tamén por parte da Consellería de Medio Ambiente, que decía que non había causa ninguna para para eh, opoñerse a que seguísse a xestión. Pois, eh, xixo que, ainda que non eran probas válidas, porque, según decía a Consellería, porque eles consideraban que só as opinións dos seus técnicos que pa iso os tiñan, desvalían, ainda que non eran probas válidas, obrigoulle a que, tal como nos solicitábamos, que era que nos decíamos que a, a digamos as inspeccións realizadas polos técnicos da consellería non eran suficientemente rigorosas e, e que se, se, se ven, se se estaban facendo, que tamén tiñamos dúbida, non vían o que tiñan que ver ou non miraban o que tiñan que mirar, que a cousa diferente. Non? A partir daí, o informe desta de empresa a Consellería empeza a facer especios máis serias, máis rigorosas e máis frecuentes. E, pasado un tempo, digamos que eh, acertan que o que nos decíamos inicialmente era totalmente certo. Estabas a facer unha xección moi gañina, nada rigorosa, é que non cumpría as máis mínimas eh, digamos, condicións establecidas na lei para este tipo de actividade. A partir dai, O, o camiño, pois pues, en algúns aspectos foi só porque, bueno, pedímoslle entón a entón ao concello que creemos, creíamos que había que repoñer unha señal que había na cada entrada, naquele camiño que era un camiño, eh, digamos, rural de antigo concentración parcelaria, había unha, unha, un sinal que poñía 5x5 toneladas para un lado e máis para outro, porque é un cruce. E ao lado, curiosamente, o lado que leva este vertedoiro o sinal de 5,5 toneladas de, ten, teña desaparecido xa facía algún tempo. Non? Entón, pedimos que se repuxese ese sinal eh, para que constase que estaban circulando por unha vía que non era adecuada a ese tipo de transporte. Certo é que nese, esa vía tamén leva a, a, a orixe desta instalación, destas instalacións que é unha canteira que ainda está en uso é que esa canteira si sí tiña unha salvedade para poder circular os camións cara a ela. O sea, entrarían baldeiros, volverían xeos de grava para fora. E ese sí poderían utilizar por unha eh, excepción dada polo propio Concello, non? Poderían utilizar ese día, pero os outros eh, camións de alta tonelaxe que pasaban por ali non terían autorización. Foi poñer o sinal e aos poucos días desaparecer o sinal. Foi arrincada, supoñemos que, suponemos que seguro que non nos equivocamos de onde veo a desaparición do sinal. Certo é que a mesma mañan seguinte, a primeira hora, volvía a estar no seu sitio. E isto no? sí. trouxe unha serie de, de problemas, porque o concello doia saber oficialmente a empresa máis os transportistas que non podían utilizar esa vía baixo ningún concepto, porque non era adecuada e que non tiña autorización. A empresa seguiu utilizándola, nos reclamamos diante da Guarda Civil para que se fixesen algúnas... Bueno, sigue o proceso. A empresa denuncia ao Concello contencioso administrativo por esa orden que lle dan e, pasados os anos, atopámonos agora con que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, despós de esa denuncia, responde dicindo que o Concello Ten razón, é que eles non poden utilizar esa vía porque non ten eh, dedito de acceso. Por iso estamos agora aquí. Ahora mismo estamos eh, Por iso estamos nesta manifestación, nesta concentración en Miramontes para dar a ver a opinión pública que aquí tratase de unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ademais se le recurren ao Tribunal Supremo en Casación é que o Supremo é eh, A avala, digamos, a decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia non aceptando a providencia de casación. Eso é, en este momento, a situación en que estamos con respecto ao camiño do Gandarón, que se chama, que leva ao vertedollo de Miramontes. Sí, porque estamos, por lo que vemos, ¿no? estamos falando de unha sentencia que se, que se dicta o 25 de, de novembro pasado, Eh, eh que es una en, entendemos ¿no? Es decir que que es algo que que por lo que hemos entendido y hemos podido leer eh, eh, digamos que, que esto es algo que que debe garantizar o a, a su delegación de gobierno de, de, de a coruña no por autó de da garda civil se si entendemos pero claro el sello de, debe llevar esa parte de, de mediadores de exigir no que que se cumpla hasta esta sentencia entendemos que, que vos también estáis reclamando un poco o, o abandono de las administración sí sí sí vamos a ver creemos que despois de unha sentencia firme dun tribunal superior que non ten non ten posibilidades de ser reclamada, non ten non pode ser recurrida. Pois eh alguén ten que fazer cumprir esa sentenza, nós somos parte nesa sentencia a través da, de Ferusa, que por certo non me acordei de nombrar porque tempo pasado despois atopámonos con que Ferusa eh ach, nós achegámonos a Ferusa e Ferusa fúndese con nós no traballo este e iso ben é unha inxiación de moral tremenda e además de actividade, né? Entón, okay, vamos o non tribunal superior toma unha determinación o país firme, hai unha decisión firme unha sentencia firme e iso tense que executar neste caso, a responsable desa execución sería a propia administración, pola vía do contencioso sería a propia administración e, pois a través da Guardia Civil, a través de policía judicial, a través de non sei que que máis nos dá, pero tense que cumplir se que tuvesse que cumplir a un particular Calquer particular por aí, eu que sei, aquí ao lado desde a miña casa, dese un solar en un edificio sin ter permiso de edificación, non nin poder nin poder conquerilo. Vea, a derribarlo. Tuviron que derribar esa casa. Non molestaba moito, non perxudicaba demasiado. Simplemente estaba en chan non urbanizado e obrigáronlle a tirar con un edificio que fizeram con un esforzo do grande por parte da esa familia. Aí si, sí, aí si sí, se executa. E aí si sí, a propia administración, neste caso municipal, obriga a que se leve a cabo porque hai unha sentenza firme. E tense que ir Ah, pero neste caso, como non se trata dun particular simplemente, senón de un capitales, Porque que non lle chaman nin empresa, a esas urtes non lle chaman empresa, se lle de capitales que se meten aí e arremexen na merda para sacar produto, porque esa é a realidade, o sea, Non é nada serio, a estus facilitánselles máis esas cousas, non? E a administración actúa casi mirando para o outro lado. En iso falo do concello, claro que sí. O concello di que non ten que non ten autoridade sobre ese camiño, a pesar de que é municipal, porque que ten un acordo co Garda Civil para ocuparse dos temas de tráfico fora do núcleo do núcleo urbano. Ese caso iso é certo, non? Eu non o poño en dúbida, pode ser certo. Ben. Non nos escapa ninguén que en alguna ocasión eh, aquí, cerca por unha misma aldea houbo controles de alcohólemia entre outras cousas feitos pola Policía Municipal en alguna ocasión A Policía Municipal eh, actúa na zona para outros aspectos pois, Supoñendo que a Policía Municipal non teña capacidade como para sancionar que iso parece ser que responda a realidade a Policía Municipal si sí podería vir e presentar as denuncias a través da Guerra de Tiro Pois non, ben que non Non hai é logo a presión que se fai sobre a delegación do goberno Penso que é unha presión moi suave Eu creo que as administracións en este caso Están máis para proteger a actividade ilícita De unhas empresas En este caso é absolutamente ilícita Porque están incumprindo unha sentencia firme Que para proteger os, eh, os veciños da zona Eh, cando digo isto, digo por doble por dobre razón, por dobre razón. Aquí sí, din que que con esto impídese o paso a estas instalacións, os sea, de que terían cerraríase por por ter que cerrar o paso. Efectivamente, nós non nos dubalmos, ainda que en parte verdad, porque poderían pasar con, con furgonetas de hasta 5,5 toneladas, ou xe sea, que descarguen os camións ou que veian en vez de vean grandes camións que pasen en pequenos camións. A realidad é que por aí non poden pasar y hay una sentencia firme por tanto eso tiene que estar cortado para ese tipo de, de cambio para para que asiente o, o digo porque porque por si alguien de, de que nos escolta ¿no? de, que, que estamos hablando de, de, de cuando falamos de Miramontes eh, de la contorna de Griasoa de Pontevilar de Pontealbar estamos hablando de, de, de otras aldeas no de, de, de unas aldeas y eh, lugares que, que estamos a menos de, de 6-7 kilómetros de, de lo que es el centro de Santiago de Compostela digo para que la gente se, fa se falla un poco coa tamí era a perspectiva de de do que estamos falando, non? Si, sí, si, sí, eu que sei, en liña reta se fosemos polo aire O mellor resulta de que estábamos a pouco máis de 4 km do que a residencia do presidente da Xunta, poñamos por caso, non? O sea, este é unha realidade, este é aquí en Santiago mismo. Claro, Sempre... non. Por, por eso dimos por porque que, que estamos falando de, de, de una situación de, de donde a, a, a 200 300 400 metros do, do, de, de, de donde está este este bueno vertedoiro ahora parece que ya non no se se chama vertedoiro non pero eh, eh, hay gente viviendo no x vivendo no día a día en eh, eh, nenos nenas siente eh, normal eh, que está viviendo e eh, que está padeciendo eh, pues esta última que esa dos camions pero que le moito tempo no han decir cousas como que en un momento determinado, ¿no?, es esta cosa de que sempre se di, non, es que non va a pasar nada", ¿no? Ya ya, ya podemos o, o xalá, no, no, no, no queremos ni anomenalo, ¿no? Pero ya vimos que tamén se decía eso de de Zanzíbar, eh, vimos o que o que pasó, ¿no? Es decir, que bois, porque digo, queremos insistir en que leváis moito tempo en esta en esta loita, ahora tenéis una Una sentenza firme para co confirmar o, o de dos camións, e eh, que é algo que tenen que facer pero que tamén falamos de, de unha instalación que, que atenta contra a vida das persoas contra a naturaleza contra o o un, un recurso tan tan limitado como el, el, el, el auga non todo isto eh, son son por dicirlo suavemente, os, os problemas ou inconvenientes de, de, de esta instalación si sí. é que demaisis eu insistía no tema do no tema da, da pista porque... Mm. Eh, tal como vexo eu é, eh, eh, por unha parte, unha maneira efectivamente de complicárlle a vida que pretendemos. Alguén decía que queres eh, que si, sí, que queremos e si puédamos retirar a respiración alí. Claro, a decir que claro. seamos sérios. Sí, sí. Nos o que pretendemos sí. é que esta actividade desapareza de aí, porque además non creemos para nada en que estas empresas poidan algún día facelo ben. Já o fixeron mal e o que está mal está alí. De claro. por tanto canto menos siga havendo mellor. Pero é que además fíjate se si é grave. O sea, os síntomas síntoma que nos dá isto é que eh, cando unha empresa pode actuar e actúa con total tranquilidade, digamos, á marxe da lei ou no linde da lei, unhas veces por riba, outras veces por baixo, porque, bueno, enta empresa de todos modos, a lei utiliza para reclamar a ver se lle sale ben, pero cando lle sale mal non fai nin caso. Quero dicir, é así. Entón, estas formas son máis parecidas á maneira de actuar dos mafiosos, de empresarios serios, non, entón temos que defenderlos, temos que estar en garda e ímos estar en garda por todos os medios a pista o que sea imos estar en garda pero é que neste momento temos a, a digamos a sentencia firme da pista e hai outra sentencia firme máis tamén incumplida o tema do que lle chaman eles pernosoles que eh, demostrouse, demostrouse despós das analíticas e dun traballo serio eh, tamén coa decisión do Tribunal supraveira Xustiza de Galicia que non se trataba de tal de ternosoles nin de producto eh, recuperado do lixo, senón simplemente de amoreamento de lixo enriba do chan directamente. Ben, pois hai tamén unha sentencia firme que non ten que executar neste caso é eh, a Consellería de Medio Ambiente. E eh, a Consellería de Medio Ambiente non temos noticia de que o intentase de momento. E tamén levamos un pouco máis de tempo incluso que co tema da pista. Entón, que é o que estamos vendo? Que non o que queremos é que a xente se faga, eh, que teña claro, que aquí está saltando totalmente uh, as decisións dos tribunais. Este é moi xerio. O xa, sea, realmente é serísimo En este momento, o que, o que, o que estamos facendo, queremos que sea visible. Entón, o que decías antes, totalmente certo. O sea aquí, desde faz xa bastantes anos, estamos eh, soportando unos cheiros continuos, dependendo de onde veña o vento, é, sí. máis para un lado máis pa outro é, non xeiros a gases, que ahora mismo non é tanto directamente alismo que a gases, que son gases que salen do vaso, da instalación que teñen como vaso, que teñen incluso sellado e toda a historia que non están tratados da maneira adecuada e que están saindo para fora, claro non sabemos que repercusión pode ter para a nosa saúde non, ninguén nos dixo que fosen non nocivos, non creemos que é máis ben o contrario. Estamos soportando tamén contaminación dos acuíferos que moitos sirven á zona na que vivimos, todos, manantial por dentro, a veces da zona, e estánse contaminando tamén, as analíticas varían moitísimo dependendo de si o, si o tempo é chuvioso ou non é chuvioso. Estamos soportando e eh, eh, vendo directamente lixiviados, eso cando hai moitas choivas caros nosos ríos, non que van a dar o tambre aquí en Santiago en estes momentos deste vertidoiro non estaremos collendo directamente do tambre porque sal máis abaixo do que é atraída pero, pero tamén se está recibindo na propiedade de Santiago a través dos acuíferos que colle eh, en Brins eh, hai acuíferos en Brins que nutren tamén a cidade de Santiago bueno, pois pues, todo iso está pasando e está pasando, por tanto non podemos permitir, por nós mesmos e por, por os que venen despois incluso por as demais persoas ou o medio ambiente que é de todos non podemos permitir que isto siga funcionando tan alegremente e tan de, de, de formación desastros por eso a nós vamos a ter sempre aí eh, sempre que podamos, se si non son uns ou outros por sorte, na plataforma, ainda que non moito, tamén en Ferusa hai xente nova e hai xente nova moi formada é moi disposta a pelear. Non se vai acabar aquí o tema. Eh, queremos eh, denunciar a antropenión pública, sobre todo en este momento, eh, porque chegamos xa hasta aquí, en onde a, a justicia danos a razón, en dous temas. Imos ver si nos dá razón tamén en outro, que é sobre o propio vertedoiro, que estamos pedindo, está tamén pendiente de decisión e eh, pero que a xente teña presente que ainda así a Administración non dá o paso de facer simplemente algo tan simple como que se cumpra unha decisión firme do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. É un tema serio, serísimo, moi procurante. Sí, porque, porque é iso. Falamos já de, de, de casi o, o, o 30 días non de, de, de que a sentencia é que, no, é que, é que sigue, si, siguen pasando os camións. Eh, por eso, ¿no? que, que convidar E eh, eh, non solo convidar eh, Que toda a xente que, que poda o, o LUNS 14 de Febreiro este, este ali E eh, eh, bueno, eh, sobre todo tamén Que, que se acheguen un pouco Ao voso traballo ¿no? de, de, de, de, Al menos de, de poder compartirlo De poder, ¿no? de demostrar de Porque supoñemos que, que moitas veces ¿no? Se fala moito do, do rural Do, do que a xente pues eso, ¿no? se, se va a decir Pero pero que isto é es un ataque ao noso ao noso rural e ao noso rural moi preto. O sea, que que, que seamos todas conscientes do que, do que está en xogo realmente. Sí, iso é un tema... Eh, para nós é o tema máis importante, non? Concienciar a xente. Claro. Concienciar tamén a xente, sobre todo do, o urbanita, non? Non é con a flan despetivo nin insultante, pero como é a palavra que se utiliza tanto. Sí, sí, sí. A xente da, que vive na cidade que a veces non se da conta ou vive de lombo estas cousas, está está outras cousas e realmente o rural coñece o menos do que devera, disfruta o menos do que devera, porque realmente eh, Santiago, o Concello ten un, un rural espléndido, ¿no? sí. moita xente agora xa empeza a camiñar por aquí incluso vemos xente que fai senderismo pola zona, e é unha zona realmente fermosa Dina de ver e queremos que a xente de Santiago tome conciencia a xente do común e tamén as, eh, as autoridades municipales. Nos decíamos eh, en alguna ocasión, así como Ferusa, que a Federación do Rural e a súa presidenta, moi en particular, de forma moi directa, estuveron na punta de lanza desta loita, e están. Creemos que a representación municipal tiña que estar no mismo lugar, da man dos veciños eh, da Federación do Rural. Ata o de agora non estivaron nunca, eh, desde que temos esta nova corporación. As cousas, que dicirlas claras. Si, sí, recibiron-nos sempre e atenderon as nosas explicacións. Pero, en canto a resultados, en canto a compromiso, en canto a arriscar, nada. E entendemos que arriscar, porque eu penso que si esta decisión que salva o Tribunal Superior de Justicia de Galicia fallase contra o Ayuntamiento a seguinte, podía ser unha denuncia por excederse nas suas no seu poder Contra o señor alcalde. O sea, vemos que, efectivamente, que eso hai. Pero é que se si estás nun posto, <tose> guarda, es que é que se goberna nada. É que, cando ves que tens algún risco, mira para outro lado. Aquí non se está actuando con, con rigor necesario. Nin por parte do, do, do Conselho, nin por parte da delegación do goberno, nin tampouco por parte do Centro de Santa Galicia en canto, a, en canto aos Tecnosols. Que é tamén gravísimo. Porque é depositar lixo directamente sobre terreo, sin ningún tipo de sellado. Está ali o oh, aire, coberto ahora por a natureza, sí, con ervas de eso, pero dentro está un montón de materiales de todo tipo que producen os lixiviados que producen cando chave moito, e aquí non pasa nada. Consellería de Medio Ambiente. É un tema moi serio. Entón, non sabemos que si temos a opinión pública toda ben informada e, e, e disposta, conseguiremos máis que se non se estamos aquí non sós para deixando. Y eso es que pretendemos con este tipo de, de encontros que sabemos que va a ser minoritario, porque en un horario de trabajo puede ser poca gente que asiste, entendémoslo, pero otra gente manifestará por otras vías y sabremos también con quién contamos para seguir en este trabajo, en nuestra sí. prensa. ¿no? Sí, por porque eso, ¿no? Queremos no que, que esco... lendo un poco ¿no? el dire eso no que estamos falando de porque a máis no parece que estas cousas cuando se fala es que no pero estamos falando de, de un vertedoiro que, que se crea en 2008 es decir no, no, que no falamos de, de, de, de século pasado no es decir é eh, que aída cuando se veu que as cousas están mal feitas como tú, tú dis non eh, no, no es que no se se reconoce es que aínda se, se face esa cousa de no vamos a transformar en en, en en esto no do que falabas tudo dos tecnos solos nocir cuando cuando lemos no eh, podemos ver eh, non só porque eu dis vos vo, vo, vo tedes sinoón eh, eh, a, a parte de técnicos e eh, científicos como como a estas estructuras de tecnos solos se recomenda que se fadan eh, lo, o sea, moi longo do, do, das, das povacións e Y es que en esto bo, queremos insistir que no, no no es que queremos ser ni catastróficos nin no es que falamos dun vertedoiro que está a, a menos de, de, de 500 metros de, de as casas de, de as persoas eh, un vertedoiro queto pode ver calquera é eh? nos nos es que que onte estuvimos ali vendo por por fora decirse se, se poden ver as montañas do, do lixo e eh, eh, lo que tú comentabas eh, o tema de, de, de olor e de a contaminación no decide es, es algo que que, que es palpable non no, fai no falta ser ninguen experto ¿no? de, de pues, pues, que quedar caro no de denunciar esta esta cuestión e sobre todo o que, o que ti insistes eh, eh, que hai dos sentencias eh, que se tenen que, que cumplir e que ya levan una delas máis de 80 días sen que se tomen as correspondientes eh, actuacións para que os camións de gran tonelaxe desen de pasar por por esta zona Sí e que además o tema de ternosoris e eh... Parece ser que é unha práctica que de facelo ben, que se tivera feito ben, non produciría ningún problema. Se non é unha non é unha aberración. Sí, sí. O que pasa é que se fai ben, non dá tantos escartos. Hai que invertir máis, hai que gastar máis. E aquí do que se trata é simplemente de coller lixo e facelo desaparecer, enterrando ou cousa pois, do tan sós que que incluso algún permitíase algún socio de aí que desgraciadamente ten que ver con esta zona, a súa naía nativa desta misma aldea, o era? Bueno, pues tratando de convencer a xente de que era a solución do futuro, que podrían abonar con esos materiais, por exemplo, con lodos da Ría de Noia, directamente abonar as fincas, non sei, a cantidad de metais pesados que tiña. Bueno, pues esos lodos da Ría de Noia están depositados aí en Miramontes. Non sei que a Ría de Noia limpose todo o material eu, para ir para Miramontes e están aí, pero están sobre o chan, non? están bueno, algúns están no vaso tamén porque eh, é outra cosa da que non falamos ainda de vez en cando produces un incendio que se aproveitan para culparlos da plataforma e o incendio resulta que o máis seguro casi casi totalmente seguro que sea unha autoinmisión provocada por os gases a unha determinada presión en unhas condicións produces un incendianse eh, de feito, cada certo tempo pois pues hai un incendio na, na instalación. Co grave, co grave que é iso tamén, porque le conta que aí hai todo tipo de materiales depositados, ou producirse emisión, o arder, pues, a emisión, ou arder, pois a volatilidade de algúns materiais, vai estar aí, e eh, os veciños van a respirarlos, non? Sí, claro, que é lo, lo que estábamos comentando a tamén, non? Que Que, que son estas cosas que, que no que no que no que no que no va a pasar que no eh, pero después pues, pasa eh, eh, es cuando vienen claro eh, la gente que, que vivís a, a, a car eh, que estáis ahí son la, las que le vais pues eso ya más, más de una de, de casi do, dos décadas no decide eh, padeciendo y eh, teniendo que, que, que sufrir algo que, que como ciudadano sé como persona hace como naturaleza y non teñen ninguna xustificación. O que estáis demandando é eh, eh, que se cumpla a lei, ni máis ni menos, e o eh, e, eh, que tamén dís de, de, tú, no? o que estáis tamén reclamando é eh, que as administracións, en este caso, má, a máis cercana que o Concello, pues que, que, es, que se tamén se manifeste, no? de decir, porque o, o silencio tamén é unha forma de, no, de, de manifestarse, para pensámosnos. En canto porque é un tema bastante interesante o do, tamén o dos incendios. Uh -huh. Eh, vamos, a ver, ultimamente aí vimos chegar camións de amianto, non eh, moitas veces mal mal aislados, es depositaban direita, directamente sobre o vaso. Ben, pues, por exemplo, no últimos incendios que houve no no, no que, porque incendios que coñecemos aí Dos que se viron, dos que non apagaron antes, pois debeu de haber uns seis ou sete, xa. O xa, cada certo tempo hai un. Pois nos últimos incendios, por exemplo, a zona que ardeu era unha zona en donde se depositaran varios varios camións de amianto, non? eso, eso vai ao aire. Iso é, é moi serio. Non... Eu creo que nisiquera a xente de aquí, do entorno, é consciente do risco que ten aí encima. Ten o mismo risco que tiña Saldívar en Uteis Vasco, sabedes, falando dos incendios. Saldívar dixeron que era un derrumbamiento porque se, se abreu a o, o, o depósito de, de lixo ali e tal. Non, normalmente non son derrumbamientos. Normalmente son explosións provocadas polo exceso de gas que dilatase fai reventar a montaña. Aquí pode pasar eso, porque as condiciós en que está o vaso, cosa que temos reclamado tamén no xusgado, o vaso onde está depositado o lixo con capas de llamento, toda a historia non son adecuadas porque a construcción do que foi o vaso, a construcción non se fixo pero o tipo de materiales que leva aí inicialmente os materiales que iban para aí iban a ser iban a ser somente material de construcción inertes, con pouco orgánico, etcétera posteriormente a xunta foi dando diferentes autorizacións e aí depositou de todo e o nivel orgánico é moi superior o permitido por as tobeiras, por as salidas de gases que que construíron. E, portanto, as bolsas de, de gas quedan aí, e van medrando, van sendo cada vez maiores. Así que unha explosión, un, un reventar, un incendio, eso vai estar aí permanentemente, non sabemos, durante cantos anos. Durante moito tempo. E os cheiros a ese gas que sale polas tobeiras, que tampouco non é queimado, ni é suficientemente filtrado, imolo ter que soportar durante toda a nosa vida e a vida dos nosos fillos e cando. O tema realmente é moi serio e o dos incendios é un tema moi preocupante, moi preocupante porque dependendo de que zona arda o que ímos a ter neses fumes e o que é. é okay. Todo recordarán que cando foi en Zardivare, no País Vasco, había un fogo ao que lle recomendaban que touveran as ventanas pechadas sempre por os fumes do incendio, por o risco, polo contaminante que eran esos fumes. O sea, non estamos falando de alarmismos. Estamos falando de realidades que xa que xa se puderon comprobar en outros lugares. Entón, como non imosar? entonces a ver se si, a, si a xente se vai animando, se vai enterando, se vai informando ben. En estes momentos, a empresa deixou de facer propaganda das súas maravillas. Eu creo que caeron xa en que non vian que non, non xe querían negociar. Entón, a xente que se informe, que deixa que o risco é evidente. E isto ten que ser cerrado. A solución é cerrarlo. Definitivamente... E repoñer ao estado natural os terrenos eh, cos materiais que hai depositados sobre o chan iso hai que retirar dai así o día de sentencia eso entendemos que si sí, é un proceso máis lento coa da, co da pista porque si, sí, aí ten que haber un plan para facelo a empresa terá que presentar ese plan e despois leválo a cabo pero bueno, é que a empresa tuvo moito tempo a presentar ese plan é, xunta a ese xicio porque deso de fai máis tempo da salida desa de sentencia que da salida desta outra Sí, a verdade é que, que sí, además falas do, dos incendios ¿no? e, e, e se demostra tamén vendo ¿no? as últimas no, no, noticias ¿no? que nun momento dado acusa incluso a, a, a vos como, como partícipes destos de ¿no? eh, que son medidas como tú comentabas e eh, confirmamos ¿no? es decir, de, de que recordan moito as medidas mafiosas ¿no? de, de, de grupos que, que van realmente e atentan contra a xente Eh, por, por beneficio económico porque isto claro. é a cuestión aquí o que está en, en xogo son moitos cartos ven, eh, eh, pois pues que seamos conscientes no eh, por eso tanto recomendamos eh, a toda xente que poda a esta, que recomendamos de eh, eh, animamos no a concentración de o... LUNS 14 de febrero a las a las 12 en Miramontes claro. en, la, en la intersección de la Estrada de DP7804 en el quilómetro 19 en el camiño do Gan daron. Sí, luns 14 de febreiro a las 2, pero sobre todo tamén que, que para xente que, que os escoita, é es dicir que que tanto as redes sociais, pero que tobe, sobre todo tenéis un, un blog, ¿no? Que é stop stopvertedeirosantiago.wordpress.com. Digo porque porque o tema de, de a información, é dicir hai moita información, hai moita que vosotros ao insistís, pero que se pode se pode ler, é dicir moita rigorosidade, ¿no? que isto non no, no é unha cousa de de catro persoas que, no, estamos falando de, de datos técnicos, estamos falando de que se está poñendo en xogo a, a vida e a saúde de, de as personas, eh, o respeto e eh, eh, futuro de, de, de a naturaleza e eh, o presente, tamén, de, de a nosas augas, da, da nosa contorna, non? É dicir, de, eh, por eso, que se, se, se xamos conscientes de isto, e eh, recordar que, que, eso, que este este LUNS a, la, a las 12 está esta concentración, De verdade é que para nós é eh, moi agradecidas de que de esteis hoxe aquí compartiendo e informando nós a, a nos e a toda a a cidadanía eh, por nos apartes si e ti que desengadir calquer cosa, Santiago, encantado de que o fagas. Nós agradecer simplemente a vosa preocupación sobre o tema, creemos que isto é unha das nosas funcións que canta máis xente sentare mellor. Teremos que cando a xente estentarada estarán con nós, pura loxica, teremos máis posibilidades de revertir esta situación. O sei que nada. é agradecer a todos os que vayan a vir, incluso os que non vayan a vir, incluso os que non crean en nós, porque de algunha maneira no momento en que diin que non creen en nós, pues, ao mellor algún veña en que tú te informase eh, pasa a pensar diferente. Moitas gracias Nada, moitas gracias eh, eh, Nada, que, que baxa bene o, o, o luz E sobre todo que, que realmente se cumplan La, la ley Que al fin e al cabo eh, o que En este caso eh, estáis máis alá De todas as outras reclamacións Pero en este caso estamos falando De unha sentencia que nos está levando a, a término Moitas gracias, de verdad, Santiago sí. eh, moito, moito ánimo adiante Porque esta loita es de, es de todas eh, eh, que, Así que que graciñas, de verdade eh. Radio Caribe ça pas conchos OK je vais sortir un nouvel album mais avant faut qu'on revoie les bases je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop con simple basique Okay. les champs les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs tu FF ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entendre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillé de nazis, le style à son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, Muffie toi des apparences. Basique. Simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique Vous n'avez pas les bases Vous n'avez pas les bases n'avez pas les bases vous n'avez pas les bases si c'est marqué sur internet c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai simple illuminati ou pas qu'est ce que ça change tu te fais baiser basique à l'étranger es un étranger ça sert à rien d'être raciste simple les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes basique 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe simple tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quinté dans l'ordre basique si t'es souvent salle avec tes problèmes c'est parce que souvent le problème c'est toi simple toutes les générations de C'est -ce que celle d'après fait n'importe quoi Cliché Basique Simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique Basique simple simple, simple, simple simple Basique Basique Simple Simple Basique coitando este tema la verdad que este una un descubrimiento que no confesamos que no conocíamos para nada o, o este artista francés or Aure, san creo que bueno ahora seguramente a nuestra próxima e primera convidado programa de hoy, no que bueno porque hemos ele elegido este este pas que un tema de orel san la verdad que Eh, bueno, una forma diferente, ¿no?, de, de también creemos, vendo un poco eh, o, o vídeo, vendo, lendo un poquito dentro de a, limitaciones donoso francés, que también es un tema un poco de pegar ahí un poco un puncho, tema social. ¿Ven eh, eh, eh, por qué este tema? o Bueno, pues la verdad que siempre está bien el tema de descubrir nuevas nuevas músicas, vengan de, de Francia, vengan de Portugal, vengan de Galicia, se están de donde se pero la realidad es que es la nuestra próxima convidada es porque, ¿no? Ella es Núñez, eh bueno, a verdade que ela a mesma se, se define ¿no? como creadora multidisciplinar, ¿no?, o artista multidisciplinar, a máis eh, eh, é licenciada en en biología, eh, bueno, a máis eh teñe premios de fotografía, a máis acaba de, de abrir o de, de, de facer a, a locura de, de montar unha productora en en Franza con unha con compañeira, ¿no? Eh, E ben, eh, eh, por que de, de a chamada de hoxe Si esto ya non son motivos e eh, razóns so, suficientes ¿no? De, de abondo Pois pues é es porque esta tarde, este 11 de febreiro A partir de las nove y media de, de anoite Aquí en la, la xentalla do, do Pichel Pois pues fa a presentación de, de un, un docu de, de un culto mexatre Que a máis é unha presentación inédita Que, que se anomena eh, o Home de, de Pedra eh, del, del que ahora no, nos, va, nos va a falar ¿no? desta de, de historia deste de, de Home ¿no? que é a de Alonso Coartada e Rubia eh, Bueno pero o mellor que que ela nos, nos, nos lo conte o primero darle as gracias porque sabemos que, que legó onte de, de Francia e eh, que esta tarde teñe a presentación e eh, que seguro que teñen moitas cosas citas pendentes que facera a china que o primero es darle la benbida e, e, la, e las gracias por estar hoxe aquí con nos Bo, bo día nuc voss días moitas gracias por invitarme ao vosso programa un placer nada que, que que graciñas a, a ti bueno vendo un pouco porque bueno oxe casualmente no o, o non casual no no sabemos o día o De, de fomentar o tema de, de as ciencias entre de, de as mulleres, entre a, a xente a, a, a máis nova, no? de, de, de, de iso, no que sea un día de, de, de vindicación e de reivindicación de, de que as ciencias tamén tenen nome de, de muller e, e a investigación é necesario, non? Pero, uh -huh. bueno, tú eres unha bi, bióloga, unha que, que leva moito tempo... O, bueno, dentro de, porque eres moi nova, pero moitos años ya de dedicada he metida nun no mundo do audiovisual e da creación artística, non? Si, sí, eu estudié bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela, pero mm. a vez que facía biología pois pues, eu xa, me formaba en, pois pues, facía teatro, facía circo, tocaba en diferentes grupos de música, sempre foi arte, sempre foi un complemento na miña vida, E foi gracias a bioloxía que eu comecei no audiovisual, eh, en audiovisual e na fotografía, porque foi... Des, estaba traballando en Adega, nunha asociación ecologista galega, uh -huh. e, e foi durante as vacacións nese contrato de traballo que me fun a Kenia a facer unha viaxe biolóxica, vamos a, a ver aos grandes mamíferos, e aí naceu o primeiro proxeto que eu fixe en fotografía, que foi o Sorriso da lúa que é un proxeto solidario que realicei durante varios anos, que agora está un poquinho parado, pero foi un pouco a biología que me levou a, a fotografía e audiovisual. Si, sí, un pouco tamén eh, falábamos, ¿no? porque moitas veces eh, te temos todas eh, nosas primeras esa tendencia ¿no? de, de ciencias, letras, separar, decir arte, tal, ¿no? eh, cuando, eh, cuando en realidad eh, o, o integral é eh, o eh, humano, ¿no? por, por dirlo de, de alguna manera, ¿no? que, que non uh -huh. amáis, comentabas tú, ¿no? porque amáis un campo tan tan diferente, ¿no? Se se pode dicir aínda que non, porque realmente todos somos biología e química realmente, ¿no? Estamos aí en pero pero qué ven? ¿Qué... que se, además se... a a biología, bueno, é a ciencia da vida e como como como científico sempre estás na búsqueda da ina experiencia e, a, e audiovisual e a fotografía non é máis que iso, é eh? estar mm. atento, estar alerta de, de que o que tipo des capturar e eu eu vexo lle bastante similitudes, eh, a un científico e a un e un finestra. Porque agora ti estás, se non temos mal entendido, estás vivendo en Francia, e nada, acabáis de estás aí mergulhada, metida en un novo proyecto, no que se chama a Point Production ou a Point. Sí, no Point. Pero nada. Nada, si eu chei, bueno, mudeime a Francia a servir antes, pero agora mudeime permanentemente a Francia hai dous anos e ali a verdade é que, bueno, foi chegar en Xer, como que en di, tive un, moi, unha moi boa oportunidade de elaborar, que me pagaron un, un estudio, os estudios en audiovisuais, e, e unha cousa de boa outra, desenvolei un proxecto que xa tiña escrito cando vivía en Compostela, que era unha curda metraxe de ficción, e foi gracias que chamase Baño de Sangre, que ainda está en posproducción, que a, con sorte a presentarei aos finais de, de primavera, E foi gracias a esta curta onde coñecín a, a que agora é a miña socia, que é Noemi Lodijensky, que é unha actriz, eh, directora de teatro francesa, moi, moi talentosa, verdade? E con ela, pois, bueno, pois, a verdade que o feeling pasou, a conexión foi inmediata e, e bueno, pois, estamos teas de ideas e con moitas ganas de facer proxetos e o poán Pois é, é unha empresa onde o concepto é que non, non creemos que podamos ser neutrais, non creemos na neutralidade como, como medio, creemos que hai que posicionarse, entón buscamos facer proxectos pois, que teñan unha carga social bastante bastante potente e onde podamos dar voz a, a causas que, que non teñen normalmente esa cobertura e poder facer, pois, desenrolar as, as nosas propias creacións. Si sí, alguien, alguien decía un pouco ¿no? que, que a neutralidade nunca es neutra ¿no? aí de... eh, sempre recordamos ao periodista ¿no? que, que preguntaba eh, preguntar ofende e se supoña que o ben, ben predista debe contestar si sí, e sempre Po ¿no? pues un poco ah. vai a, a causa de, de, de que o, o cambio no ten que tamén ser desde o audiovisual desde eh, sí. a, a, porque... No, no, también se dice, Moito, si la revolución será tele, televisada o no. o Evidentemente, hoy en día está claro que la revolución es y será televisada. El problema es saber quién le va a la cámara. Y en este caso, vos decidís levar vos la cámara, ¿no? Sí, sí, realmente, a ver, a nos hay de que... Estamos nun contexto social onde a xente perdeu completamente a confianza nos medios de comunicación sí. Estamos aterrorizados con co, co que non podemos creernos a información que vemos na televisión Ou incluso a información que atopamos en internet É moi complicado ter unha información veraz ou, ou que seja partidada Dende un punto de vista non neutral, pero si sí objetivo, vamos a dicir E, bueno, a nosa, a nosa idea un pouco tamén é eh, que, que, que devolverle esa confianza ao público, é eh, dicir, non queremos manipular información, se nos facemos unha entrevista, se facemos unha, un, unha docu, unha curta, eh onde eh, facemos ese proxecto con outras personas, non vamos a coller este, esta esta experiencia con vos e a a transformar e a manipular para mm, transmitir unha mensaxe que esa persona na súa base non quería dar. Sí. Esa é un pouco a nosa filosofía de traballo en, en O Poamprod e, e, bueno, é o que nos fai un pouco diferentes do que, do que se ve por aí. Pois a verdade é que va, vamos a estar mo, moi atentas ás cousas que vayan surgendo, que vayan no? de, de agromando deste proxecto. É, uh -huh. é, é moi diferente, un, por curiosidade, o mundo audiovisual en, en Francia co, co aquí, ou en Galicia ou en Estado Español. Pois pues mira, non te puedo contestar moita esta pregunta porque eu non vivi no mundo audiovisual en Galicia realmente, porque marchei antes de meterme no audiovisual propiamente dito, pero sí que a nivel laboral eu a, eu a, a diferencia que atopei ali, o cal non quer decir que se xa ni mellor ni peor, eh? hai cousas que son mellores e outras que son peores que aquí non é, non é ouro todo o sí. que reluce <risa> pero sí que é certo que eu que sí que notei cando cheguei ali é que atopei un contexto no que é máis importante, a tua motivación, as ganas de facer, que de donde ves, a quen coñeces ou que, que o que ponde o no teu currículum, non? E a mín se que acerto que eso abriu-me moitas portas, o de ter, estar motivada e, e ser activa, que na miña natureza, pois sí si que bueno si que tiñe unha oportunidade dende, dende que cheguei a, a territorio francés. E, bueno, un pouco chegamos a, digamos, a, a, a porqué ou a excusa desta de, de chamada. Eh, Oxe, a partir das nove e media en la, en la xentalla do Pixel Pichel, eh, uh -huh. estrea, se, se estreá este Home de Pedra. Explícanos un pouco de, de que estamos falando cando falamos de Home de Pedra. Pois pues Home de Pedra é unha curta documental que rodeia en 2020, que foi realmente unha excursa... Naceu, en principio, como un, como un exercicio académico, cando eu estudiaba na, na Escola Maestre Mateo Fotografía, e, e foi, pois, bueno, pois eu coñecí Alonso Cortada, que Alonso Cortada era un home que sempre estaba na Rúa de Casas Reais, a Santiago, coa súa cadela, coa rubia... E, e, bueno, oa coñecía de moitos anos, como moita xente de Santiago De falar con él, de imitarle un café, de ter conversas E, e bueno, pois, cando tiven esta oportunidade de, de enfrentarme a audiovisual por primeira vez Pois, que comentéis se importaba que facer, que fixéis unha entrevista Se podíamos ter unha conversación E, bueno, afortunadamente dixo que sí E, como todas as documentais, pois, partiu dunha idea Eu queria facer un, un, un documental sobre os homens Os Homens de Pedra, que era un colectivo que había en Santiago de xente na rúa, en exclusión social, que facían a súa propia revista, editaban unha revista, e a miña idea era facer unha, unha docu sobre esto, que pasa que, bueno, despois, pois, para... non que vou facer spoiler da, da peli, que talvez sería demasiado, pero a historia foi evoluindo, non? El en el, unha, un carisma, unha, unha historia, algo, algo moi forte, que foi que da, que deu lugar ao que hoxendía é a, a película que que é máis un un retrato desta relación entre el e a súa cadela e a súa un pouco a súa vida. Un pouco escoitándote, ¿no? De, de, de, se, se demostra que, que as historias, ¿no? Están a a maioría de, de veces a, a carón noso. Sí, sí, si, sí, estamos rodeados de historias. Mm. Eu paso o día realmente dicindo, ah, isto aquí hai unha película ou aquí hai un Unha escena, unha secuencia Estamos rodeados de, de cousas que contarse sí. Suponemos que tamén o o, o venir do, do campo de de a bioloxía, non é o que sequitamente sí dá eh, esa ese tener eh, estar moi moi como se dice en castelán o o o ollo, ollo avizor, ¿no? Estar aí sí. moi atenta cos ollos moi moi abertos, ¿no? Moi abertos. Sí, sí, sobre todo porque bueno, as veces hai que estar listo para coller a oportunidade cando chega, ¿no? Sí. Eh, como, aí, aquí hai algo, esa conversación en ese momento, so é que te te leva a derroteiros que non pensarías nunca facer. Igual, agora mesmo, realmente estou nunha situación na que digo, bueno, mira, eu non contaba chegar aquí, evidentemente, cando en VPC Biología, non tiña para nada a intención de, de estar presentando curtas, <risa> <risa> pero, mira, ben pues, vida é a vida que, que nos sorprende. Sí, un poco también para porque a idea eh, vemos que a, eh, presenta presentáis o, o doku y la idea también es después falar un poco ¿no? porque porque aumentaba estudio de, de estos hombres hombres de pedra no eh, eh, canta porque así continuamos viendo eh, siempre que, que caminamos a toda cualquierquer hora por por compostela no de, de estas personas que viven están en la rúa constantemente no es decir de e están aí un pouco porque porque a la larga o, o que non vive no no sabe, pero a a rúa eh, fai moito dano á xente. Si, sí, a idea é facer realmente a dinámica do evento desta noite é facer pois pues, a presentación da, da curta, proyectala, bueno, despois evidentemente pois pues, teremos un momento de, de compartir, pois pues, eh, as anécdotas en torno a Alonso, porque, bueno, tamén é un pouco unha homenaxe a él, porque como morreu, el morreu no 2020, mm. en plena, no, no primeiro confinamento, non polo Covid, nada que ver, pero, a, tiña unha saúde delicada, e entón, pois, non puidemos. E xusto foi, xusto rodar, el morreu, desgraciadamente, nunca puido ver a A curta rematada morreu e eu xa mudei a, a Francia, entón realmente nunca le puidemos facer unha homenaxe pública e un pouco tamén a excusa. Pero non é só eso, porque a idea é unha vez que facamos esta presentación pois hai personas de diferentes colectivos, como pode ser a Cadar ou, ou a Asociación para o Uso. Bueno, venen determinadas personas de diferentes colectivos que traballan con tema da exclusión social e a idea pois é Eh, pode pois ser unha conversa, un debate unha mesa redonda en torno a, a exclusión social, concretamente en Santiago, pero tamén a nivel galego porque sí si que é certo que é algo que igual falamos máis cando, cando nos imaginamos grandes cidades como Madrid como Barcelona, onde xa é mm. eh, evidente, é moi evidente non? a xente que vive na rúa ou que está en situación de, de precariedade pero penso que en Santiago, por lo menos os anos que, que vivín, que, que foron casi máis dunha década, en Compostela non é algo que, que Falemos o, o que se debería Non é algo que se dé moita visibilidad Entón a idea pois, é que Alonso E a súa historia sirva un pouco De, de excusa para que poñamos Sobre a mesa pois, unha problemática Como é a exclusión social Si, sí, eu en eso debo Confesarte que, bueno, eu veño de, de fora e sorprendeme moito Era unha cousa que, que nunca O esperaba atoparme o Santiago A máis que, que Tambén me dá moitas veces A, a, a impresión no que que con o tema de, de, de, de, do, do camiño, do peregrinaxe, se esconde en raidades que nada, nada tenen que ver, é no? dicir, vimos hoxe, hoxe en día non no fai falta que que mintamos, nexaxeremos, eh, onte, paseando poa po rúa, podes ver a xente dormendo, o, o xe, onte, eh, non estamos falando de eh, os caseiros, a xente eh, do, dormendo eh, a rúa, Esto está pasando, ¿no? Y moitas veces o que tú dis non non se fala porque a máis eh, parece que falarlo es, es como ir contra a E eh, todo todo o contrario, ¿no? E temos que entre todas dar dar resposta a esta a esta situación, e a xente eh, eu sempre creo eh, que é así, no ninguém vive a, a rúa porque porque le peta. Efectivamente. Sí, e además detrás de cada persoa hai unha historia claro completamente distinta, pero como ti dis, por exemplo, eu nestas conversas con Alonso, eh el falaba de, de de de moita xente que que fai o Camiño de Santiago e que viven no Camiño, son os os, os peregrinos perpetuos, poderíamos dicir, ¿no? Que xe xente errante que que utiliza o Camiño como modo de de subsistir e de camiñar, porque teñen albergues onde pagan pouco, eh teñen a posibilidade de de de ter unha vida medianamente de, de, de, digna, eh, o camiño lles dá esta oportunidade, pero é certo que cando chegan a Santiago, bueno, que si además Santiago eu eh eu a súa evolución do que era Santiago e do que é agora, que a min a verdade é asústame cara onde a onde estamos indo porque sí. se está convertindo nunha cidade De, de, de, de exposición, vamos, unha cidade virtual feita solo para turistas, estamos perdendo as tabernas, a, a, os comercios que eran eran a, a esencia da cidade o que facía diferente estamos perdendo esa vida de estudiante, eses pisos eh, baratos para que os rapaces que, que están na universidade podan ter unha vida decente estamos perdendo por Airbnbs, por por hotéis por tendas de souvenirs e eh. iso tamén fai pois, que cada vez pois, Pois este este tipo de de situacións vai molestar máis porque estéticamente non é bonito ver a xente claro. que está pedindo unha rúa, non é bonito ver a xente que, que ten que dormir nun caixeiro e vai, bueno, eu vexo este vai pasar pois como coidades pois, como Venecia, onde ao final pois ninguén vive en Venecia, sabes, é como si sí. penso que é unha mágoa e que e que aís onde xente como a, como a min, como a moitas artistas e como a moita xente implicada socialmente ten que alzar a voz e decir, non pode ser, isto non non Temos que, que facer cidades que se sean habitables e que estén feitas para xente do povo e non para para xente, para o turista que está de visita simplemente porque vai deixar cartos, no A máis eh, te escoitaba, non? de A casualidade da vida eh, eu estive vivendo casi tres anos on, en, en Venecia En Venecia se dice que, que no non por mí, sino por a poca xente que vive de, de ellos tienen un dito que é es que, que o, o vivir en Venecia ya é eh, unha revolución ¿no? decir, di, di, esto, o sea, os pouco que que fican todavía ali, pues eh, eh, hai moitas cosas que, que son eh, to, con todas as diferencias, ¿no? decir, de, porque se si aquí asustámonos, es decir, Eh, Cando falamos de unha ciudad eh, Moito, moitísimo A xente eh, moitísimo, moitísimo Máis pequena que, que Por exemplo, ou un barrio Grande do, do Compostela É dicir, eh, que recibe al año Máis de 3 millóns de, de visitantes É decir non? Pero pasa moitas cosas o que tú comentabas É dicir, hai moitas eh, Porque por, falamos ahora por exemplo, do caso da xente da rúa no? Pero hai pouco, estamos falando Con, eh, con unha xente que, que vive en lo rural Compostela ¿no? Eh, eh, que tenen unha manifestación este luns por o tema du, dun vertedoiro no es decir de, de que, de que como está contaminando de que como está afectando eso é uh -huh. eh, a consecuencia de que porque caro e tamén eh, pasámame en Venecia e eh, pasábame aquícir eh, ti caminas polas noites es decir e eh, eh, non somos conscientes eso é es algo que cada quen temos que facer es decir de a cantidad de lixo... ¿Qué tiramos? Eso, el eh, liso eh, no desaparece, es decir, tenemos, pues esto es lo mismo, es decir, no, no es lo mismo, no, ni, ni evidentemente porque estamos hablando de personas, pero esas personas eh, se desaparecen en este caso es por algo, es decir, se morren, eh, si ya no están en la rúa muchas veces no es porque hayan encontrado una una saída digna, eh, no, es porque desaparecieron, morreron o, o vete tú a saber, no. Sí, mira, a mí lembrame, esto que dicir, lembrame, eu estive vivindo en Rumanía, xixi en o Erasmus ali, cando estaba na universidade, e lembrome un caso que que a mí tocoume moitísimo e que me que me lembrarei toda a vida, eh, fora que en Bucarest, na, na, na capital, viñera a OTAN, había un encontro da OTAN, eh, bueno, o primeiro encontro da, da OTAN en Rumanía cando entraran na Unión Europea, e e romanear a un país na que época onde había realmente unha comunidade de xente vivindo na rúa gigantísima e era unha cidade que ten eh, moitas cloacas que están convertidas en cidades subterráneas como pode pasar en en Nova York, ¿non? e lembrome de de camiñar pola rúa, pois pues, unha semana antes de que fóra esta este encontro da OTAN e ver toda a xente pues, como veías normalmente, e unha semana despois de que viñera a OTAN, non había ninguém. Fóra como onde está, o sabes como como pode ser. Os medios pois pues, dixeran aquel momento que fóra un pois pues, pois pues, que os reubicaran en albergues, que les atoparan casas, sabes? Bueno, nunca saberemos si é certo ou non, pero no caso de que se sea certo, si iso podes facer porque non o fas antes, ¿no? Es sí. decir, realmente hai lugares onde onde podemos ubicar persoas en precariedade, que non teñen recursos, que non poden que non poden pagar un lugar, por que non estamos facendo, por que o temos que facer simplemente porque hai unha reunión importante ou porque vengo o papa, por exemplo, cando veo a Compostela, que tamén foi un escándalo. Bueno, eu creo que é porque estamos facendo políticas que que onde non estamos todos todos incluídos, onde sempre hai xente, hai é un é un estado e un e un e un goberno en Serbia, xa non estou falando só de España. Sí. Estamos nun estado capitalista, nun nun nun, nun tipo de sociedade onde Existen as clases onde sempre, bueno, hai hai persoas de primeira categoría de segunda e para min eso é o que non pode ser e o que é inconcebible, todos deberíamos ter os mesmos dereitos eh e as mesmas ventajas e poder ter ese acceso a unha vida digna e, e de calidade e eso, bueno, Para empezar parte da do individuo, eh? de que levantemos a voz e de que sí. fagamos porque se nos escoite. E o dereito de, de, de poder decidir, ¿non? Porque moitas veces estamos falando pois pues, por como, como en el exemplo, ¿non? De de de o protagonista do de hombre de rúa, ¿no? Es decir, de, de que él eh, toma la decisión, de, entre otras, de, de Alonso no de, de decir que, pues eso, él tiene una cadela, que, que arrubia eh, eh, claro, en los espacios que se suponen que a gente puede acceder para, si vive en la rúa pues no aceptan una cadela ¿no? Pero que eh, esto sirve un poco de, de ejemplo en el sentido de que eh, cuando decimos de asolucións asolucións teñen que pasar por la escoita de as persoas, é dicir saber as súas necesidades, ¿no? pásame moito quando se fala do tema da eterna eh, inclusión da población xitana, ¿no? Es decir, perdoa, eh, preguntémosles, <ríe> eh, sí. sepamos o que queren, é dicir, respeitemos unha cultura que leva moito máis séculos que que, que que moitos de de nós en esta en esta en este país, ¿no? En este mundo, ¿no? Es decir, dicir, pois pues, Esto tamén, ¿no? es decir, escoitemos a xente de a rúa, sepamos as necesidades, e a partir de ahí intentemos eh, modificar esta situación. Si, sí, despois tamén, bueno, polo que falabas agora do tema da cadela, non? Tamén sí. a nivel a nivel social o tema animalista que, bueno, para min tamén tocame moito de cerca porque porque, bueno, teño moita conexión cos animais e si sí que creo, bueno, que, que, que sobre todo vivindo, por exemplo, agora vivo en Francia, en Francia podes meter ao can onde queiras. Hmm. decir, podes colleir un tren co can, podes irte a tomar un café co can, podes ir ao banco co can, sabes? non hai o que ter tratado, evidentemente pois para que non para que non alíe ou por si alguén ten medo, pero pero existe esa esa posibilidade de... e eu creo que por exemplo neste tema, no tema de, de dos animais, especialmente dos cáns, bueno, en xeral, pero especialmente dos cáns, que son animais que sí, que están moi afectados como como animais de compañía, como parte das nosas vidas, pero que non nos que en Compostela se me ten pasado, eu de feito pasei moitísimos anos que só ía a bares onde podía entrar a miña cabela porque, bueno, porque para mí é eh, eh, lógico, y... pero, sin embargo, hai persoas, pues, como, por exemplo, yo podía pasar a Alonso, que pues, que se atopa con situacións onde él non podía ir con ela. E ele tiña unha relación moi especial coa súa Cadela, que está retratada na curta, e que para mí é a joya da, da curta-metraxe, esta, uh -huh. esta relación que ele tiña con ela, porque para él, eh, era, a Cadela ela era a súa irmá, era a súa compañeira, era unha parte da súa vida. E isto... Eh, É preciso que se entenda, é preciso que a xente... Gústen che unho os cans, a mí xa, eso, xa é unha cousa de cada un, pero ten que ser algo que este implícito dentro da das nosas das nosas posibilidades e dentro da, da nosas sociedades tamén. Que que mentras ti xexas o encargado e xexas consciente de que o can vai se comportar ben, cale o problema de que o can te acompañe, non? E máis en situacións así de exclusión onde realmente moitas veces é a única compañía desta persona. Son persoas que non teñen familia, que que viven situacións de moita soidade. Cal sí. é o problema de que esa persona este co seu can? Que a quen te fai dano esa situación? Entón, bueno, tamén é unha das razóns pola que esta curta, pois, pois ten un sentido para min. Sí, porque escoitándote, no, a, a, a, a, tamén un pouco eh, eh, o tema falabas tú, no, de que sí que están eh, os cans están máis digamos eh reconocido socialmente, pero eu vendo un pouco, ¿no? o, o último tempo, decir, eh os animais eh os respetamos eh, sempre que son negocio, porque en este momento os cans eh, todas as, as, as animais de, de que se dicen do do compañía Ainda que había que ver realmente que en qué compañía que es, ¿no? Eh, pero que, que cuando es negocio, es decir, porque claro, sí que vemos eh, megacentros comerciales donde se ofrecen os piensos más caros de tal, no sé qué, decir, ahí, perfecto. Es decir, pero claro, cuando falamos de un can eh, de arrúa que, que puede entrar en un vale, que eso realmente, a, o negocio que, que aporta, pues ahí, oye, cuidado. Decir, ¿no? pues, eh, un pouco eso tamén ten mundo en que vivimos non sei sé que pensaste sí, sí, sí. si, si, si, é certo que bueno, eu, eu teño vivido sí. eh, podo entrar co can, de, como é de grande eh, que, que, que, como que come de grande cal é a diferencia ah. se si teño un caniche por lo que paguéis 5.000 euros podo entrar, pero se si teño un, un pallero non podo hai incoherencias nesta sociedade. sociedades tamén encantan en os animais e estou de acordo con que, bueno eh xa está ben, xa está ben de explotar a aos animais, xa está ben de, de torturalos, xa está ben de de, de utilizar a natureza como nos peta sin sin respetala, sin sin sin ter un equilibrio, sin sin darlle as grazias moitas veces de de pois xa, bueno, xa podémolo ver coa industria cárnica, a O que, o que comemos, o que o que comemos e como contribuimos a que a trato que se llegase a esos animais que nos comemos. Ya xa, xa non é se si, se si comes carne ou non comes carne, é que tipo de carne comes, de onde ven a, a producción de carne que te estás comendo, a que te estás eh aportando, a que te estás eh, contribuindo, non? Porque seguro que se alguén te preguntas, eh, va a tua a tua chaqueta está feita como an esclava de nenos. No, te pongo o grito no ceo, ainda que a compramos tamén, porque sí, sí, sí. estamos comprando multinacionais que, que a súa man de obra está eh, en países en subdesarrollo e que lle están pagando eh, que sei, 10 euros o día ou moito menos eh, pero, sin embargo, aí ponemos o grito do ceo, porque non está ben, ben facer eso, ¿no? pero vamos a McDonald's a comer unha hamburguesa eh, entón, hai moitísimas incoherencias que, que eu penso que sí que, que bueno pero eu creo, eu teño confianza no ser humano e creo que está facendo un camiño porque eu vexo, eu por exemplo teño unhas moi boas amigas que teñen un restaurante vegano o restaurante vegano para min en Santiago de Compostela, que é o Entre Pedras mm. e eu vexo, vexo, cada vez hai máis xente que se achega a, a outras alternativas cada vez hai xente que que empeza a pensar por si sí mesma e a dicir non, é que isto non está ben, é que hai que, que, que, que facer algo que eu teño que cambiar os meus hábitos de consumo porque eu contribúo tamén a que iso aconteza Porque se si nos deixamos de consumir pois, produtos que experimentan con animais ou deixamos de consumir a carne do supermercado que, que, que son animais torturados ou deixamos de poñernos peles que parece increíble que estamos no século XXI e a xenda xente se está poñendo peles nos seus abrigos Son cousas que se las deixamos de facer, se si ese consumo non existe como clientes, deixamos de mover ese diñeiro e as empresas teñense que adaptar. Non é que non haxa alternativas, non é que non podas facelo, é que hai que querer e unha vez que queres, o mundo cambia. Sí, sí, e a máis de eh, eu esta é unha opinión moi personal ¿no? que que temos que ir eh, comentabas tú, ¿no? Eu tamén sou moi moi esperanzado aínda de todo o que estamos vivendo e vendo, non? De decir, pero pero que tamén eh, sepamos que o camiño é eh, lonxe que cada quen teñe que ir un pouco camiñando de, dependendo do de seu ritmo, eso é normal, pero que tamén non nos volvamos tolas, ¿no? é decir, porque eu, por exemplo, eu personalmente eu sou vegano, é decir, pero me, tamén é decir, me, me, me dai moito medo, quando ¿no? escoito ¿no? de que se si hamburguesas veganas, que se si queso vegano, é decir, imos ver. Es decir, para mí esto es una opinión muy personal, cuando, sí. cuando tú empiezas a meter químicos, cosas, tal, es decir, eso también es un ataque a la naturaleza, es decir, no eh, que seamos conscientes, es decir, para mí ser vegano eh, significa acercarme también a proximidades de o cultivo, de, de, de, de, de, de agricultora, de o agricultor, de, de, de esa persona ¿no? que, que está cultivando de, de, de o respeto, es decir, porque... Eh, Esta é unha opinión moi personal, eh? ser vegano E eh, eh, ir a comprar al Lidl, por exemplo Bueno, pois pues a mí tamén me, me xenera moitas Pero que tamén temos que, entre todas, ser conscientes De que hai moita xente Que por como está montado o sistema eh, Permitimos que esté montado Teñe que acudir a, a estos lugares Porque a verdade es que comprar esto, es eh, decir, a praza de abastos para moita xente, por exemplo, que teñe que alimentar a tres a 4 personas e comprar, pues, por exemplo, tres, cuatro kilos de fruta ou de verdura ao día, es caro, é sí. eh, caro para sí. moita xente. E isto é es real, es decir, non eh, non mm. estamos falando de agricultor, porque iso é a culpa non ni de agricultor ni de, ni de responsabilidade. É de, pues eso, ¿no? que nos que venimos de Valencia e eh, eh, eh, apoyar e eh, ir a comprar a e vou a dicir claramente, da igual que a mercadonas, a días, eso é ir contra as persoas porque é moi moi complicado vivir na sociedade que vivimos eh, todos, todos, eh, eu primeiro temos non sei sé como decirlo no é dicir, eh, contradicción se a nosa vida eso é evidente si, sí, ademais, bueno, eu, eu sou un pro local sempre, quer dicir, se podes comprar o que che vende os tomates que vive o final da tua rúa, compras o que che vende o final da tua rúa, non lle vayas a comprar a... Pois o que sei un aguacate que vende Haiía a saber dónde non mm -hmm. evidentemente sí ademais temos temos unha falsa sensación de de De depreso, que decir. Parecenos, pois exemplo, a xente que compra, moita xente que compra cousas e eu teño feito, eh, non non, non digo que eu sexa inocente en nada disto. No, no, eh, pero a xente que compra en plataformas online, eh, que produtos que venen de China, por exemplo. Mm. Si, sí, é moito máis barato. Me estou comprando un, pois o que sei, pois un kimono nunha empresa china, me chega, me tarda un mes en chegar, pero me custou a metade de preço do que me costaría aquí cha, pero que hai que pensar en global, sí. globalmente, cal a impronta de carbono eh, que, que que estás metendo ti. Cal, cal é o residuo que lle deixas ao planeta ese ese kimono que vendas outra punta do, do, do mundo, ¿no? Eh non é simplemente o inmediato, o que pasa é que estamos moi metidos no inmediato. Mm. E tamén é certo que para min É difícil, se ti te estás cobrando o soldo mínimo sí. E, como te dís, se tens unha familia que alimentar Non é o mesmo pagarse as cousas para unha persona que para catro tes, Realmente aí sí que miras eh, A ver, onde podo aforrar? Aquí, aquí, aquí E acabas comprando pois, produtos de baixa calidade eh, Grandes superficies porque estás aforrando? Por que? Porque volvemos ao de sempre Os organismos, eh, o Estado, as institucións, non apoyan este tipo de cousas. Tería que ser, tería que ser a Xunta, tería que ser o Goberno Español, tería que ser a Unión Europea, tería que ser realmente os, a política, a que apoye o producto local, a que eh, deixe de, de promover mercados onde estamos né un avión para que o tomate chegue a tua mesa. Cando en Galicia temos os mellores tomates do mundo, e eh, bueno, é, é todo é todo un pouco complicado, pero sí. eu sei sí que creo realmente que que é posible cambiálo e de feito vexo ao meu arredor. Teño moitos amigos e amigas que que que en estes últimos anos pois pues, fixeron cambios de de paradigma e que sí. Están facendo a súa horta e que están comendo mellor e que están facendo consumo responsable e están comprando de artesanía produtos feitos a man, a, a xente da mesma cidade, da mesma vila. Existe, ese cambio existe. O que pasa é que non sai nos medios. Non, non sai na tele, eso. Eso non sai. Non, non, os anuncios que tives na televisión non, non te van a fomentar a, o artesano que, que está na Rua de San Pedro. Non van a falar diso. Van a falar das grandes multinacionais que teñen moitísimo dinheiro para pagar publicidade. Non vamos a ver as empresas informáticas ou, ou de servicios que tes ao pé a casa e que están deseando facer chunga web. O que vas a ver son as grandes empresas que te están ofrecendo un paquete eh, super barato eh, que non te van a dar un trato personalizado pero que te van a facer a producción moi rápidamente de mala caridade e que ao final o vas a pagar. Porque ao final Se vai vir de volta, esa es, es, es, es economía que te está facendo inicialmente o final é un, é un arma de, de doble fio. Sí, a verdade é que que o tema dá para moito, pero si sí, se, ser conscientes do que o, de que como ainda aceptando lo que so, que os somos, pero que como consumidoras e consumidores temos moito poder, máis del que moitas sí. veces eh, queremos ou somos co, conscientes de dele, ¿no? Eh, por ese camino pero ya eu digo é eh, sempre eh, eh, respetando e sabendo que cada quen porque todas tenemos nosas nosas contradiccións e eh, como ti dise que que ninguen eh, te, tenemos esas cousas no porque cuando vives a sociedad que, que vives é eh, moi complicado hai quen pues tal pero pero temos coche nocir o hai que moitas cousas, no es decir hai que no pero Eh, compra quechua, es decir, sí, <risa> no sé, sí, sí, que de estas cosas, ¿no? que todo todo quien, pero bueno, que entre todas seamos conscientes a, a más eh, retornando un poco a, a o campo, ¿no? A teu campo que, que estás ahí y que y y desde de este docu que viene a presentar que so me ome de Pedra, pero también falando de, de ese proyecto, ¿no? Que lleváis con con o point de de Opan, o, sí. Opan, perdón, eh, o, eh, el mandito e inglés, eh, esto to, to, o sea, de todo de todo intentar producir como se si fuera o, o inglés. Bueno, que ese sería, sería tamén outro tema, ¿no? de, de, de, de, de falar, pero un pouco que tamén eh, a, eh, a necesidade de, de facer outra forma de comunicación, unha comunicación que, que transforme, pero en el sentido real, que transforme en noso día a día e eh, eh, eh, vaya máis alado do que é o simple eh, querer que a xente compre e que consuma, é dicir, sino un pouco que no que pensamos que con esta, con esta productora tamén caminais un pouco por aí, non? Sí, sí, sí, efectivamente, a nosa idea é pues, facer pro eh, proxectos de, de calidade eh, que bueno, eh, que, que den que pensar ou que u, tamén que nos divirtan, porque non todo sí. é documental, tamén hai ficción e bueno, eu escribo, estou teño varias varios guións esperando aí facerse, tamén a miña a miña asociando de mí tamén tamén escribe, eh tamén é guionista, e temos cousas de ficción tamén, pero na ficción tamén podes meter moita mensaxe, non, non... Todas as historias teñen unha carga, porque, ao final, todos medramos... Bueno, eu medrei coas películas de Disney, e ti sí. me dirás, as, as películas de Disney, a carga aí ben patriarcal, e, e, machista, coa que, coa que medramos, as mulleres da, da miña generación, xa non, xa non estamos aí, xa non estamos aí. Entón, Precisamente porque xa non estamos aí, porque temos moitas cousas que dicir. Eu, como muller, especialmente, teño moitas cousas que dicir do mundo. Tamén facer ficción, como, como cineasta, é unha moi boa maneira de demostrar que, que hai outros roles, que hai outro tipo de relacións. Hai moitas mensajes que ti podes pasar unha película. Pois pues a verdade é que sí, que escoitándote, pues eso, animamos a, a toda a xente que, que nos está escoitando e que poda Eh, oxe a las, a las nove y media En la xentalla do, do Pixel Que se apropia a descubrir Este home de pedra Con Nun López eh, Se nos permite eh, Facemos eh, Para a xente que nos escoita En un mundo que é tan audiovisual Pero uh -huh. la, la necesidade tamén De parar un pouco aínda que se xan no máis de, Un pouco máis de tres minutos eh, Casi 4, que la xente que nos escoita e que poda Eh, que se sente tranquilamente eh, uh -huh. e que vexa un vídeo que tens tú que se llama Imperceptible eh, que se pode ver en Vimeo sí. porque a verdade é nos o fizimos ontem moi, no, moi noite e sí. a verdade que é unha forma un pouco de, de conectarse con, con unha mesma ou a nos nos sirviu para iso A Xiná que moitas moi, moi gracias eh, por todo e eh, tamén por este imperceptible de verdade. Moitas gracias a vos por, por invitarme e simplemente dar un dato que sí, confirmado sí. fai unha hora que na presentación desta de noite estará a rubia a cadela de Aroso oh. vai vir a ver a, a curta e bueno, para min algo moi emocionante porque bueno, é, é, é unha das protagonistas É como conocer unha actriz famosa dentro da, do evento Así que bueno simplemente para compartílo cos os oítes. Pues perfecto, pues con eso no, no nos vamos a, a quedar. Eh, seguro que va, vamos a intentar estar ahí esta esta noche a las 9 y media. Invitamos a toda la gente que pueda a que también esté. Eben, para, para finalizar, como comentabas tú también, no que es necesario a música o humor eh, el, el, el vivir el vivir con, con alegría, ¿no? Porque si nos quitan eso, ahí sí que estaremos un poco perdidas, ¿no? ¿No? Sí. Y bueno, nos vamos a ir con, con un tema eh, que preséntalo tú, eh, es decir, de, se llama Amaruxiña, ¿no? Eh, És, é Sofía Espiñeira, Si, ¿no? Sí, este cando me preguntaches pues porque bueno, Sofía é una, é unha das das artistas emerxentes galegas que que bueno, pareceme maravillosa, ademais ten sorte de Coñcela, eh, traballamos, fixemos cousas de teatro xuntas hai uns anos e bueno, ten esta espontaneidade eh, maravillosa, ten unha voz eh, estupenda, creo que creo que alguén digno a descoitar para que te alegro o día. Pois pues que en esta alegría e recordando a la xente eso, que hoxe a las nove y media en la xentalla do Pichel pues, se pode ver este este primer pase de Home de, de Pedra, tamén invitar eso, no a la xente que se pode atopar en Lu, nublopez.com vai atopar eh, moita, moita información do todo que o que le vas adiante. Eh, uh -huh. Pois o con esta maruxiña... Nos vamos e moitas gracias de verdade. Moitas gracias a vos veña Tarviño Targuiña Rad cal Os sapoconchos Alternativa. Xuño está agotada revolta e en queda. Resulta que de repente en esta aldea tan pequena, hai ladrón. Primeiro faltou unha galiña e logo acá dela. Que era boa compañeira e por ela mesma seguro non marcho. Alguén coñecido debe ser que a teña vixiada Que coñeza súa casa o galiñeiro seu galpón. Xa avisou a, a Federico e tamén a Susana Nestando xa aldea hai ladróns Outro día foi o tenda leis faltaban as bragas Mais un trapo de cociña de cadros verdes e lilas de algodón Cando a tardiña abrigo o día xa máu Lorenzo De que vi unha casa dos veciños e suas bragas e o trapiños de Cando Xoy yo federico que la debe de estar confundida estar a señora arminia que no sabe o que pudo pasar a susana Abra abraillada di que cousado demo E eh, maruxa segura que os vecinos son ladróns pa pa pa, pa para bara bara para bara pa pa pa pa xa falta dúas acelgas e un col as cancelas polas noites quedan todas ben pecheadas e son máis ollos espiando por xa caso chegan os ladróns pero xa os veciños da Maruxa son moi boa xente diga algúns. non te fías, non te fías deste mundo de ninguén dimoutros xa comezan as palabras e andareis apresurados polas rúas de estalde of circo comezou Continuamos aquí no sappocanchos o matutino da, da radio calimera eh, ben la verdade é que a nos eh, tócanos moi moi de preto o, pero creemos que, que tamén a, a todas as persoas no? o siguiente, o siguiente tema o siguiente evento a siguiente manifestación que tamén é eh, ter lugar este próximo 13 de, de febreiro en Galicia pero tamén en outros lugares do, do estado español. Y es que desde amnistía internacional e tamén otras organizaciones pues, han, hacen una, un chamado a la movilización deste 13f contra contra a lei mordaza non una, un, una manifestación para para dir que non no nos van a, a, a calar no por moito que, que o intenten non no lo van a conseguir e eh, aí van a ternos a, a, a ciudadanía eh, diante dicendo que non que queremos Eh, pues eso, ¿no? Que no queremos mordazas ni, ni mordazas maquilladas ni ni nada de eso. Y bueno, para hablar de esta mani, de esta manifestación, eh, para también hablar un poco, ¿no? de la situación que, que se sigue viviendo, ¿no? Porque porque está muy muy presente esta ley mordaza que, que en un momento dado tanto eh, se dijo, ¿no? que se iba a anular, que se iba a acabar con ella, pero pero ahí vemos Por denuncias, por situaciones como sigue moi moi presente eh, para, para esto eh, contactamos con, con Amnistía Internacional eh, Más concretamente eh, A más agradecemos moito que, que axa e poda estar hoxe aquí con nos eh, eh, Vamos a falar con, con Marga González Ella es vocera e portavoz de Amnistía Internacional en Galicia Eh, o primeiro mobo a tarde Marga. Hola, boas tardes. Vale, moitas moitas gracias por poder compartir co con noso Oxe. pois pues eso, eh a idea un pouco eh, en Supoñemos, no pero por, por qué o a idea de, de facer o 13 de febrero esta manifestación e convocarla no a nivel estatal? bueno pues que, O por que, eh, ben sincero, que consideramos insuficientes no, no borrador que se va a debater próximamente no Congreso. Consideramos que as modificacións previstas sobre a Lei Mordaza son ainda insuficientes e non cumplen con os estándares internacionais que nos demandan tanto desta ONU Como, como a Consello de Europa, no? Vemos como positivo o feito de, de obrigatoriedade de dun borrador para a actuación na disolución de manifestacións e outros actos das forzas de seguridade do estado. Vemos moi positivo iso. Tamén vemos como, como positivo a eliminación da sanción por falta de comunicación nas manifestacións espontáneas, no? Pero con todas estas novas que agradecemos, queda moito moito camiño por percorrer. E, se si queres mm, sintetízose os puntos nos que nos que nos pica máis, nos que nos escoce máis a, a ferida, no deste punto de vista dos dereitos humanos. Claro que sí, por favor. Pois mira, eh, sobre todo que a prohibición que se mantén a prohibición de gravar en vídeo a actuación das forzas de seguridade do estado, no? Entonces nos, o sea, pensamos como moitas entidades que quen actúa mm, correctamente non ter ter medo a que se lle grave. Despois tamén algo que as pelotas de goma, no? O uso da, queremos que se proíba o uso das pelotas de goma, no? Algo que parece inofensivo, pero que moitas veces a, aos aparecen persoas cos ollos baleirados porque mm, é moi impreciso, no? A forma de lanzala é moi impreciso. Outra cousiña que, que nos toca, non? desde o punto de vista dos derechos humanos, é o tema das evoluciones en quente. Non? Que, en vez de aproveitar esta reforma da Lei de Seguridade de Cidadá para prohibir expresamente as evolucións en quente, remítese isto a unha futura eh, modificación la, a da lei de extranxería. Despois tamén eh, estamos, as diversas ONGs, estamos con todos os sectores da sociedade, no e lamentablemente o tema da, da prostitución, tanto a que se xerce libremente, como a malloría que son das persoas o seto de trata. no O ter que estar en lugares afastados, fai que esas persoas, se chan moi vulnerables, no, en tanto a os dereitos humanos, palizas, etcétera, etcétera, ponas nunha situación de dunha vulnerabilidade eh, extrema, no? Despois tamén o que é importante o tema da que non se modifican eh, os artigos que dan pé a moitas sancións, no? En concreto, o artigo sobre resistencia desobediencia ou negativa a identificarse e o artigo de faltas e respeto a autoridade. Anistia calcula que o 70% das sancións débense a ese artigo. Si se si queres, pois pues podo te poner un un exemplo concreto, ¿no? Claro, sí, sí. Pues mira, por exemplo, é, é, a María Ángeles Nieto, activista de ecologistas en acción, recibiu unha multa de 600 €. É porque por preguntarle a un policía porque que porque lle estaba pedindo a identificación y ela estaba nunha concentración para protestar contra vertidos ilegais porque por suposto gusta me recalcar que falamos sempre de concentracións totalmente pacíficas sen uso da violencia simplemente ser exercito o dereito á liberdade de, de expresión, ¿no? Pues este é un exemplo, ¿no? E a preocupación justamente porque ese artigos non se no se modifiquen. Si sí, chamáis porque falas falas un pouco do, do, do tema de, de as sancións, ¿no? Eh, podemos ler como sí. de, de, de 2015 a, hasta decembro de 2019, ¿no? Pues son casi 140.000 sí, sí. sancións. Es decir que que bueno, que, que lo que demostran claramente é sí. es que, que ni moi menos está está pechada esta ley ley mordaza eh, eh, eh, bueno que, que está el nova ley de, de segura de segurança ciudadana no que, que, que se di teñ tenía que seguir o, o que estabas falando ti no no porque es que si no es una una mancanza de, de, de derechos fundamentales para las personas efectivamente Mira eh, tenemos a, a, dentro de dos meses tenemos aprobado algodón. o sea sí. um, O acordo polas distintas forzas que componen o goberno non elimina ni modifica en profundidade eses aspectos que che dicen. Por iso, as, temos que estar todos vixiantes, porque, segundo as enmendas que se aproben nos vinteiros días, saberemos se o noso dereito a protestar segue ou non amordazado neste país. no Por iso, eh, nas concentracións, os activistas van estar amordazados, porque esa mordaza significa justamente a ceiba que os defectos que te mencionei anteriormente que, de, que debemos a, a esta lei, ¿no? Un pouco falamos da das concentracións, es decir, falamos que, que son tanto en Compostela como bueno, en Santiago de Compostela como como en Coruña este, este domingo, ¿no? Os cetos son o domingo 13 a mesma hora, 13 horas, a 1 hora. En Santiago haberá unha concentración na Praza do Toural e probablemente a presenza dun cantautor local. En Coruña, a unha hora, ás 13 horas no Belisco, os activistas eh, estarán sentados en cadeiras, atados de pexe e amordazados. O sea, a parte da protesta, creemos que visualmente vai ser chamativa. E tamén aí estaremos acompañados, o que agradecemos moito, pola música de Pulpino Viascón. Creemos que estos atos van ser eh, visualmente impactantes, ¿no? Porque xa somentes o ver o feito das, das mordazas, pois que que o que queremos é entre todos desamordazarnos, ¿no? Y o que necesitamos, pues pois, como a sempre, ¿no? Que moita xente, que moitas persoas nos acompañen na na xa loita, no? Unha loita de todos porque vivamos unha sociedade eh, libre e democrática, que simplemente o que pretendemos, sen máis. Sin máis, si, sin máis e sin menos, sí. no? Porque moitas veces, é es decir, estas cousas que parecen que que, que deberían estar ga, garantidas, no? Non non no, é así, porque si sí queríamos preguntarte un pouco desde non robarte moito máis tempo, pero desde desde a túa experiencia de de ser, bueno, que no cada que no o leva vivido tamén, no? Pero Pero estamos, eh, vivimos, no vamos a ser ni alarmistas ni nada, pero pero en cuanto a libertades, eh, eh, es un momento que, que no estamos en, en, en el mayor momento. Incluso hay muchas veces de, de retroceso, ¿no? Sí, porque, y sobre todo ahora, eh, hay un elemento importante. Novo, as tecnoloxías que, por claro. suposto, son utilizadas para o ben e para o mal. E digamos, o extremo tremendo de mala utilización de China. Pois, pues, por exemplo, esas tecnoloxías son, de, a veces, hai que ter cuidado con o reconocimiento facial porque se está barallando tamén sí. o empezar a usar iso de reconocimiento facial por perfiles, segundo idades, segundo sexo. E, logo, aquí, algo que se que se está dando, as veces tamén, lamentablemente, que se está identificando a persoas por ter un acor diferente e eso non está pasando lonxe e pacha tanto como cidades máis pequenas como como nas grandes cidades. E logo sobre todo, mira, que ven eh, que ben esa pregunta, ¿no? Porque o tema da convocatoria de manifestacións, ¿no? Con necesarias que son as concentracións e manifestacións para que os cidadáns pacíficamente digamos o que opinamos, ¿no? Pois pues a nova lei tamén mantén a responsabilidade excesiva que teñen os convocantes de, de manifestacións e concentracións. No que, a veces, con tantos requisitos, se quere un pouco como disuadir. E, sobre todo, tamén nos preocupa que non está claro que non, o que pedimos é que si nunha manifestación hai unha minoría violenta, que a policía eh bueno, teña ou aílle aíses elementos, pero non que disolva a toda unha manifestación pacífica uh -huh. simplemente porque aparezcan dos ou tres elementos eh, violentos, ¿no? Y entonces aí sí que se sí cai que estar y logo pues pois pues eso, ¿no? Apareción tamén de, de partidos pues extremistas que polarizan máis a a sociedade y vaya que temos que estar moi alerta e moi vixiantes. E, sobre todo, mira, xa que me das esta oportunidade, no? e, e te agradezo. Non, non me molestas, sino que agradezo este tempo. No? Porque moitas veces sempre esperamos un godó a que nos venan resolver os problemas. No? E os cidadás temos que ter tamén unha atitude activa. Entonces aos gobernos, lle temos que comunicar o que pensamos. No? E eu sempre animo a xente a participar non somente nas, nas mm, actividades de amnistía, senón outras ONGs e entidades que hai que dicirlle ao goberno, pois pues este tema nos preocupa. Nos preocupa que expulsen en quente, Nos preocupa estar rodeada das cidades vulnerado os de dereitos humanos eh pola trata. E y todos esos temas como le dicimos ao goberno que nos vea na rúa eh, manifestándonos, ¿no? E e eso é, eso é moi importante e tamén pois pues, eh pola redes sociais, ¿no? Para sí. intentar cambiar o mundo. Si amais de para no sé siempre es muy muy importante, ¿no? Porque por, por ese doble doble o triple trabajo que que desde esas organizaciones como como Amnistía, que no solo de que a necesidade de ponerlo ¿no? en el debate, lo que se suele decir en el debate público, pero que tamén facéis una labor eh, que non este o no, no, no tema a lo mellor, pero, pero que consideramos tamén moi importante, que é o traballo desde, desde edades mo, moi tempranas, ¿no? desde ese traballo que levais moito tempo vos e outras organizaciones facendo en las escolas, ¿no? porque é es aí realmente, onde comeza o verdadeiro cambio das cousas. Sí, eh, mira e, sobre todo, pues, mira aledo o tema, porque, justamente, temos en marcha agora un concurso de microrelatos e jaico en tres cidades galegas, Vigo, Ribeira, Pobra e Coruña, justamente para concienciar e sensibilizar aos estudantes sobre a situación de dereitos humanos. E sí. temos varias exposicións desta de temática que están rotando, Por por diversos centros E realmente eh, É unha experiencia moi boa Para nos Porque a mellor definición Que nos deu do que era a Do que podía ser a igualdade Deu non la un neno nun colexio Cando le preguntamos que era para el A igualdade El dixo que papá xa galenteras O sea máis, máis simple pero máis eficaz Definición como son os cativos Non? Que dan na Diana, ¿no? Y a mí mesma pasoume en eh, unha ocasión que, bueno, ahora estou jubilada xa, que era segundo de primaria e en primer en primeiro só empezamos a concienciar sobre a violencia de xénero. Bueno, entro ao curso que ven e empeza a dicir ta ta tas e, e xa salta o pequeno. ¿E isto que? Y el violencia de xénero, o sea que é aí o que hai que tratarse de, de formarlos porque comprenden máis, moito máis e son moito máis receptivos, ¿no? Claro, Incluso sí. que, que tamén, lamentablemente Hay que sensibilizarlos a él Con contos como a mostro Para a violencia de género ¿no? Que ás veces dá un pouco de, de arrepio, no sí, Estar sí. contándoles ese conto E miradas de algún neno Que, que logo te dicía que sí Que eso non era, non era do conto Que de alguma maneira estaba vivindo na súa casa ¿no? Todo que é es esa eh, Concienciar e eh, sensibilizar E eu tamén penso moitas veces No que é unha sociedade que as persoas malas eh, teñen moita voz e moita visibilidade, porque as persoas que nos consideramos entre comidas boas calamos, ¿no? E xustamente temos que deixar oír as nosas voces para dicir aquí, aquí estamos, ¿no? Nós queremos igualdade, eh, queremos que se modifique para vengar a leimordaza queremos acoller aos inmigrantes, etc. Bua pues verdade é que que si sí, amais falabas de, bueno, asta has tocado aí un pouco porque pensamos que o conto de que o falas, ¿no? De, de, de o monstro es un conto guau. Wow. Como en tan poucas fullas, ¿no? En tan unha cosa tan concreta o que tú dis, ¿no? Como en un momento dado podes eh, a xente que, que o treballa ou que treballa estéis pues eso, ¿no? Se, se, se percute, ¿no? de, de que de que guau wow, que, que hay nenos y nenas que, que se están sintiendo muy muy identificadas de una de un tema tan de, porque claro fa falamos desde el odor desde hay comprenes veces desde desde el estar escondidas no este el estar ahí porque no saben cómo cómo dir no eh, eh, como eso la posibilidad de que un conto pueda pueda facer esto no pues pues sí la verdad que son son esos caminos que por eso de, de, de, no le repetimos a agradecer todo ese ese trabajo que, que facis y que, que le vais tanto tiempo facendo eh, animar a la gente a que sepamos que, que entre todas podemos podemos en el sentido de que de que o que queramos eso que vamos a, a la larga un poco a conseguir no porque muchas veces el, el, el no el no salir a la rua el, el, el calar el eso fa que, que se tomen medidas que, que van van contra a cidadanía, que van contra nós, que bueno, por, por eso é importante, ¿no? que, que este 13 de febreiro ya ya sexa en na Coruña ou ya sexa en Compostela, ou ya sexa en en en la outros lados onde onde se poda facer esta esta manifestación, pues, pues que estemos todas pendentes eh, porque entre máis máis sa, sa, sa, sa saíamos á á as pues máis quedará claro que queremos una Unha lei que, que nos deixe falar, que non nos persiga por, por expresar as nosas ideas, as nosas convincóns, sexan las que sexan, sempre desde o respeto, evidentemente, pero eso, que ya que nos, eh, las leis nos piden que respetemos, evidentemente, os dereitos humanos, pidámosnos a las leis e aos que nos gobernan que respeten tamén esos dereitos humanos. Totalmente de acordo co que dix. Y bueno, eh, perdona porque me, me he extendido, parece es que son temas que, que creo que no nos tocan a, a toda ciudadanía moito, ¿no? Es importante, ¿no? Pues nada, invitar a eso a la gente a que tanto este 13 de febrero como en, en otros actos que, que se puedan hacer, sepamos en eso, ¿no? Que se va a modificar una ley de de, de, de seguridad ciudadana, ¿no? Es una ley que Que, no, que nos toca a todas Po ¿no? eh, pues eso que, que no calemos que, que non haia ni leis ni políticas ni prácticas que reprimaman a nosa liberdade de expresión e eh, eh, reunión y ben Marga la é que moi decida si si tú queres engadir calquer cosa nos se de que o fagas Bueno pues é eh, o, o que diría que se si teen esa inquietude sí, sí. que escriban a galicia@es punto amnesti.ga E aí xa de derivarán, xa de darán os enderezos dos, dos distintos grupos. Sí. E, aparte, xa si entran na página web da, da sección amnesty.es, tamén ben se si teñen un grupo de amnistía próximo á localidade onde, onde vivan. E nada, como ben distín, invito a xente a que acuda 13 horas o domingo en Santiago a Plaza do Taural, E en Coruña a Obelisco Entre pues, todos, a ver se si conseguimos Desamordazarnos se, Seguro que sí, da verdad que, que Moitas gracias, moito ánimo, moitos azos tamén por outras otras eh, Bueno, cousas que, que teñes que afrontar Que, va, que vaixa todo, todo ben e eh, Para lo que queráis, de verdad eh, que, que sempre os, os micros abertos Moitas gracias, de verdade. Eh. Pois pues moitas gracias a vos, porque vos Eu sempre parece que quero facer a, a pelota E non, e que os medios de comunicación Sodes o cuarto poder y sois muy necesarios para transformar a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a, a ti. Una, una pertina. pertiña. alternativa. Yo soy científica para avanzar en el conocimiento, para acabar con el miedo y con el sufrimiento causado por las enfermedades, para resolver retos globales. Yo soy científica porque la ciencia nos ayuda a entender mejor el mundo. Porque la ciencia es un bien común. Porque tú puedes cambiar el mundo. Oxe, vamos a hacer algo que moitas veces, sobre todo últimamente a lo mellor, pode ser que non no, no este moi mirado, e es que eh, acabamos de, de escoitar este, que, que tanta xente, ¿no? este, este terra de, de tan xungueiras, para abrir a siguiente convidada que temos aquí hoxe nos sapoconchos, Pero ya advertimos eh, que nos vamos a ir eh, después de, de falar con ella, es decir, además aprovecharemos para despedir el programa, pero vamos a, a tener atrevimiento de hacerlo con con Rigoberta Bandini eh, escoitando mamá, ¿no? Es decir, que se puede hacer, se puede escoitar y disfrutar de las tachungueiras y también escoitar y disfrutar de, de Rigoberta Bandini. Bueno, dicho, dicho esto un pouco, ¿no? porque a xente que, no, que nos escoita, a verdade es é que estamos, bueno, hoxe, pero bueno, podemos falar eh, de, de, de, de todos os días, deberían ser el día de, de a ciencia, el día de a cultura, el día de, de que as mulleres eh, podan e teñan el dereito e as nenas e a rapazada de, de facer o que desexen, xa sea no campo da ciencia o xa xa xa donde sea. Eh, eh, ben, hoxe tenemos ya co, con nos, a máis agradecemos moito porque porque es eso. a máis de de de proxecto, ela ten outro está en outros traballos, a máis é snai, a máis é persoa, é dicir ela é <ríe> María Mosquera e agradecemos moito que hoxe es, este aquí con nos, eh, ela va a falarnos de de un proxecto que se chama Contos, Cuentos para entender no nuestro planeta. Moi bon día, María. Bo día, que tal? pues nada, muy aquí descubriendo descubri descubriendo un poco, ¿no? El estos estos cuentos, qué decir que también para la gente que no que nos escucha que están, ¿no? Creemos tanto en castellano como en, en, en galego, se pueden eh, atopar en los en los dos idiomas, pero bueno, empecemos, como se suele decir, probamos los cimientos, no decir que que por qué, decir quién, es, quién es María Mosquera un pouco o quién non é María Mosquera e por qué este cuento es para entenderse. Bueno, és un jornalista, jornalista de comunicación uh -huh. corporativa, eh bueno, unha nena coa que estive encerrada na cuarentena como todos na meses escuros do começo do da pandemia e eh, que é unha nena moi curiosa e eh, que precisamente <risas> ten Moita curiosidade por saber como funciona o noso planeta, pois eh coincidiu nesta, bueno, pois na, na etapa da, da cuarentena máis dura, unha tormenta, estábamos na Leana na casa coa avó, eh ela preguntoume, pero por que hai unha tormenta? Estaba moi asustada, non? E, como sempre me pide contos inventados pola noite, eh invitei un sobre de como se producían as as tormentas. O pouco pasou co arco da bella e así foi, eh, fomos inventando historias para explicar dunha forma sinxela a, bueno, pues, a nenos pequeniñas, en este caso a miña nena eh, como funcionan, por que pasan as cosas no, que vemos eh, cada día na natureza. E así surgiu a idea, un pouco comentando con Paula que en ese momento é ilustradora eh comentando no traballo que en ese momento compartíamos espazo laboral eh, que tiñamos un hacha de contos inventados, pois animáuse a, a ilustrarlos Eh, e de aí naceu oa proyecto porque como nai non atopaba eh alternativas deste tipo nas librerías, non? Eh, son máis partidaria de, de contos didácticos que axuden a xa a aprender cousas a de principio xa a rapazada e atopaba poucos poucos exemplares, pocos, bueno, temos un unha librería de contos bastante amplia mm. pero xa non atopaba máis, sobre todo en galego. Exacto. Entón animámonos a facelos nos dos idiomas un pouco porque vimos que tampouco existía moita oferta de contos didácticos centrados en en ciencia, eh, pois así estamos, non? Co carte temos já lanzado O cuarto xemplar centrado na fotosíntesis, a través dunha historia dunha, dunha plantiña que intenta facer que as súas collas se xa moi ricas, cunha receta que é a fotosíntesis que vai modificando, eh, que vai catando a súa sumider, digamos, que é unha denociña, non? Eh, bueno pues eh, como acollida verdade si sí, a máis que son eh, contos por lo que podemos ver eh, o a, a, en, la, en la web no invitamos a xente tamén está esas redes sociales tanto en Facebook como en, en instagram no pero en cuentos para Ajá. para entender se pode atopar todos os contos a información a forma de, de mercarlos es decir que por lo que podemos ver decir, son eh, de, dirigidos para, para a rapazada de a mocedade moi, moi, moi nova, ¿no? decir de de pues eso, uh -huh. ¿no? de 3, 4, 5, 6 anos, pero uh -huh. sabendo que para este público pero tomarlo en o sea, no sé cómo en infantilizarlo ainda más, luego que ya de por sí son ellos, ¿no? Es decir que, que que también creo que es importante que está dirigido para ellos, es decir, con, con con lenguaje de de ellos, pero no hacerlos parvos ni parvas porque no son. No, no que sí adaptamos un poquín los personajes, ¿no? Por claro, ejemplo, Na, no caso da tormenta, pois eh, uh, personificamos a historia en dúas nubes que teñen Mariorta, non? Unha de eh, aire quente e outra de aire frío. Por suposto, non son libros científicos, no. pero si achegan a materia eh, sobre todo que cando son os pequenos cosnamos pues, moito aos sinxes naturais, non, na no cole, bueno, pois uh, así eh una... conseguimos trasladar pois nocións básicas de como funciona dunha forma moi sinxeliña para que os nenos máis pequenos pois tamén poidan comprender dende a súa eh perspectiva pois máis mágica, non, da imaginación que xa nos primeros anos de infancia para comprender o mundo, pois como como funciona, non, o, ou a historia da da plantinha e como come, non, as plantas, porque que se regan as plantas, van a como comen. Eh pois explicarles que pois por eso, non, porque a mezcla de varios elementos eh da na na fotosíntese que é, eh, pois así de algunha maneira, poco a poco ímos deixando pozo, ¿no? E hoje, aproveitando que é o día da da da muller e da nena na ciencia, pois eh penso que é importante ademais que as nenas non só teñan referentes de princesas, ¿no? Senón que te, teñamos alternativas de lectura que que vayan conformando tamén esa parte máis científica, ¿no? da das cacholiñas dos máis, da, sobre todo as menos nas pequenas, que son as que teñen máis dificultades, logo á hora de apostar pola pola ciencia, máis resistencia, Eh bueno, pois vaia por aí o non sei o que, na granñeira área de areade, loita para conseguir que que haxa máis mulleres liderando en ámbitos científicos. A máis, queríamos preguntarte, María, porque ti teñes eh, na casa a, a mellor te, testadora, é eh? dicir, que, que pensa ela de todo esto? Pois, pues, ela está moi orgullosa, moi orgullosa, porque ademais no seu cole, bueno, fixemos unha sesión de libros para que teñan na biblioteca ou ler clase, bueno, moi orgullosa. Tenho esas preferencias, uh -huh. eh, por suposto, favorito, parece que o conto favorito de todo o mundo é eh, sobre o Arca da Bella, que agotiña de agua que quería ser especials se incluir en no marco da de dela ao final da historia ese parece que o o que máis gusta. <ríe> no porque claro, eso eh, en certo modo es una una vantaxe, ¿no? ter aí a poder decir, no, pues vou a publicar esto, no, decir porque claro, ti comentabas, ¿no?, que, que eres eh jornalista además especializado no campo do marketing digital, eh moi complicado uh -huh. eh publicar en papel, ¿eh? Otro é outro mundo? É moi difícil. O mundo das editoriales de, de pequenos é complicado. Nós tivemos moitísima sorte porque fixemos as dúas publicacións a través de Calfondi, en eh, Berkami, eh, nas dúas ocasións, sobre todo na primeira. Tivemos unha acollida impresionante, con moitísimos agradecimentos de xente, tanto por facer cultura en galego, Eh, como por tratar estes temas, xente ¿no? que buscaba alternativas tamén de, de contos. Eu penso que seguramente hai moitísimos autores que intentaron facer iniciativas deste tipo e eh, que tiberen poca repercusión precisamente por lo que dicíamos, que ¿no? é un mundo bastante complicado chegar eh, a, a distribución en edificio. Pero, bueno, con ánimo, aquí estamos intentando pues, eh, crecer como proxecto Eh, sobre todo, bueno, se, se podemos facer que as mentes máis pequeniñas da casa e vayan comprendendo e aprendendo, pois fantástico A máis comentabas un pouco iso, non? Que, que por exemplo, estivisteis no, no cole da túa filla Non, é decir, eh, non sabemos se si teñeis o plantexado ou se xa se han feito é decir, eh, Poder facer tamén en un momento dado contacontos Ou eso é algo que, que de momento non? por supuesto estaríamos eh non temos en marzo, pero sí que estaremos dispostas. O que sí sixiño é sí. eh, un audioconto que ah. o te deixo en YouTube e eh, aí sí que se pode, bueno, pois pues escoitar e ademais está eh, con dibujos orixinais tamén do conto. Eh, bueno, que un pequeno acercamiento, pero sí por supuesto estaríamos dispostas ainda que non surgiu aínda a posibilidades. E nos falabas, ¿no? Creemos que de, de a agotiña de agua que quería ser especial, ¿no? Que o teñéis aí já está se pode disfrutar tamén, ¿no? Como comentabas tú en, en un vídeo conto, ¿no? La verdad que, que una propuesta que, que bueno, vimos decirlo, no, no no pasa nada. Coño, hicimos a través de una noticia que publicaba o, o diario, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que, que metimos ahí, eh, eh, también vamos a decirlo. Es decir, escribimos ontem, eh, María contestó, no, pues si quieres, oye, adelante. Pues pues sí, la verdad que, que creemos no que, que una... Unha iniciativa, ¿no? falamos moitas veces De que si startups E estas cousas, no que, que está ben ¿eh? Que non tenemos nada Pero pero bueno, que esta é es unha iniciativa do, de, de, de toda a vida, que se soe decir ¿no? De dúas de, de persoas, en este caso A máis dúas Dos mulleres que relativamente sois xente, no eh, non va decir de, de que que, que en diante un proyecto eh apostando a máis por, por por eso, non? Que moitas veces quando falamos dos dos Belgamis, es decir, estamos falando que es unha aposta de, de as persoas por por as persoas e as persoas han creído en cuentos para entender nuestro planeta. Sí, ademais sí quero decir que intentamos eh, tamén que os contos non teña ningún sesgo de género, que hmm que os, os referentes aos sexos femeninos o o personificar elementos en mente que eh os protagonistas sexan so nenos, que isto xa sabes que era un problema que tiñamos acá o de agora, non? que os grandes protagonistas bravos, os protagonistas valientes os protagonistas, pois intentar tamén darlle unha voltaña para que para que non pasaran a nosa colección. Puede haber ahí que volvemos eso a animar a la xente a, a que se apropia a estos cuentos para, para entender o, o mundo, ¿no? Es decir, a, a nuestro planeta, cuentosparaentender.es, digo, porque aí se pueden atopar toda toda la información. Esperamos que que estos catro vean poco a poco que como venen en otras otras irmáns e outros kurmáns e eh, outras creacións, ¿no? de, de que poudan seguir a agadindo, ¿no? Porque porque xa está ben, ¿no? Que, que podamos eh, desde que somos ben ben novos, es decir, eh, pues eso comprender, ¿no? Porque moitas veces tamén a, os adultos temos a cousa de esa de sempre de dir do, no, ya quando seas maior o entenderás, ¿no? Es decir, eh, tú... Sí, sí que é verdade. Pois pues nada, verdad verdade que, que moitas moitas gracias, eh, María, animarvos e eh, daros todos os azos para que continuéis, porque o proxecto bueno, teñe moi, moi boa pinta e os libros da, tamén tanto a Gotiña de Agua que quería ser especial como a Lúa o C e o, D, o de As nubes e eh, unha Gran Loita ou a Plantiña e a Fórmula da Fotosíntese Perfecta, que é a última que acabáis de, de lanzar e eh, nada, Ay. si ti queres engadir calquer cosa nos no encantado de que os hagas Pois pues graxinhas por darnos difusión e eh, parabéns polo espasto. Nada, pois pues, a máis lo, lo dixo, hoxe eh, eh, vamos a irnos con, con estes cuentos para entender eh, que, que pois pues eso, como ti comentabas, ¿no? Decir que, que a necesidade de que la, las nenas, as rapazas máis máis novas pues, tamén descubran o mundo de da ciencia, de as referentes, de as moitas mulleres do, do mundo da ciencia, E que máis alá podan ser O que elas queran ser Que creemos que eso é o máis importante Así que moitas gracias María E como sempre decimos para toda a xente que nos escoita Graciñas a vos pola escoita Nos vamos con este mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar soy yo ti que tienes siempre caldo en la nevera tú que podrías acabar con tantas guerras escúchame mamá, mamá, mamá paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Vivan las mamas Vivan las mamas No se conchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela capital do novo reino democrático galego Tu código postal afecta máis que tu código genético Tu tarjeta de crédito afecta máis que tu tarjeta sanitaria En la desigualdad Radio Calimera, radio libre e autoxerida Assemblea A ver, se encantea, Radio Carinera, Alternativa.